what I got. 2022. április 4-e, hétfő van a pontos idő. 6 percünk lesz reggel 7 óra. Ez a kéfejezettség minden, amit az aznakról tudni kell, vagy érdemes, a nevezőt, valamint Fiala János, 14 éve a nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Miután ez egy többé-kevésbé közéleti műsor volt, van, hogy lesz is-e, azt nem tudom. Már a szónak abban az értelmében, hogy azért azt, ami az elmúlt hónapokban volt, azt pontosan ugyanígy nem hiszem, hogy folytatni akarnám. Erre már korábban is tettem utalást. Most minden esetre nem tudom, emlékeznek arra, hogy amikor fiatalok voltak, legalábbis amikor én fiatal voltam, nem mintha most öregnek érezném magam, de amikor fiatalok voltunk, akkor előfordult, hogy egy -e szexuális együttlét után, amelyek a mely röpítettek bennünket, akkor azt követően arról még beszélgetni is lehetett. Nem állítanám, hogy mindenkinek felgeteges szexuális élmény volt a tegnap este, de minden esetre egy felgeteges élmény volt, ha valakit az egybevetés bánt, akkor felejtsel. Minden esetén azt ajánlom, ma is nagy valószínűséggel holnap is, hogy beszélgessünk arról, amit most gondolnak és éreznek a világról. Szentékosan nem azt mondtam, hogy a tegnap estéről, a tegnap este kapcsán. Vagy a tegnap előtt kapcsán. és nincs kötött mandátum, arról fogunk beszélgetni, amiről szeretnének. Én még feldolgozás állapotban vagyok. Nagy horderejű gondolatokat ne várjanak tőlem. Adiendre, csetamás, ismerős Tamás, ismerősarcok, Most nem azért nincs, mert elvite őket a cica, hanem azért, mert ahogy korábban az ember azt gondolta, hogy azoknak ott helyük van, most meg nincs helyük. De nem a szemétbe kerültek. Visszakerültek oda, alkorábban voltak. Bármikor ki lehet őket onnan emelni. Ma a régi magyar slágereket is, az ils fogjuk hallgatni. Az írsz elsősorban azért, mert ma lett volna koncertjük az akváriumban, de lemondták. Akkor legalább itt legyenek. Biztatom önöket, hogy telefonáljanak, és aztán beszélgetni fogunk. A kezdeményezés itt volt az én részemről, a táncra való felhívás, most önök jönnek. 061, 7 1242. Figyelek a valamire. Jó reggelt, kívánok. Halló. Halló. Jó reggelt, kívánok. Jó Gáléga vagyok, és hát én is igencsak feldúlt vagyok. Elnézést, én nem mondtam azt, hogy feldult vagyok. Nem, nem, jó, nem, akkor Csak saját. Ön, nem a, ön az ő azt mondta, hogy én is feldult vagyok, én nem mondtam azt, hogy feldúlt Jó, vagyok. jó, rendben van. Én is még emésztem ezt az egész tegnapi szavazást. Én azt sem mondtam, hogy én még Jó, emésztem. Nem, nem önre utalok. De akkor, akkor, ki... nem így, akkor nem így Akkor azt mondom, nem bírok magamhoz térni tegnapi szavazás végeredménye után. Egyszerűen nem tudok. De miért? Egész éjjel nem aludtam. Egyszerűen azon pörgött az agyam, hogy hogy lehet ez. Magyarországon. Hány Egy éves? Türelem, türelem. Én hány éves vagyok? 70. 70. 70 éves vagyok, bocsánat. Akkor van élettapasztalata. Hát van tapasztalatom. Türelem, fogom... türelem, türelem. Nem fogunk egymást, akkor fogunk megválni egymást, amikor ön akarja. Igen. Mikor fordult utoljára elő önnel az, hogy nem tudott aludni? Hát már elég régóta. Az utóbbi 12 év alatt nagyon sok minden meg felzaklatott. De és de olyan mértékben zaklatta föl, mint a tegnapi este, vagy azért annyira nem. Volt eset, hogy ilyen mértékben, és tehetetlen vagyok, mert láttam, hogy, hogy nem tudnak az emberek mit tenni ezen az egész mindenség előtt, amit történt. Hogy az emberek nem tudtak rá... De ez látni. nem igaz, asszonyom, ezt ön is tudja. Hát Budapesten egészen de... más eredmény született, mint az országban. Ez önmagában mutat valamit, és nem igaz, hogy az emberek nem tudnak mit tenni. Az emberek ezt tették összességében, tehát az emberekről ilyen lemondóan beszélni lehet, de nem érdemes. Na, de nem látják az emberek, hogy mi történik az országban. Még kaptunk négy évet adtunk. Én nem adtam. Adtak az emberek négy évet még ennek a kormányzásnak. Nem vették észre az emberek, ami itt történik 2010 óta. Itt nem, nem arról van szó, hogy nem én vették hát, észre. Itt arról hát, van hát, szó, hogy észrevették és támogatták. És, és miért nem? Hol, hol voltak a szavazáson? Egyáltalán nem Ott szavazánk. voltak a szavazáson, megszavazták De... ezt a kormányt. Sokan voltak. Többen hát sokan voltak, voltak, voltak, mint ahányan nem mentek el. Majdnem annyian mentek el, mint négy évvel ezelőtt, és akkor sem mentek el kevesen. Ő most tulajdonképpen, mentem? és a tulajdonképpen kivonom, ő most arról beszél, hogy hogy lehetséges az, hogy miközben ön így gondolkodik, ilyen sokan legyenek, akik nem úgy gondolkodnak, mint ön. Jól beszélek? Így van, így van. De miért nem úgy gondolkoznak? Nem hát mert az, elég, az, emberek, az, de az, az emberek soha nem gondolnak, gondolkodnak egyféleképpen, legfeljebb ez most nagyobb mértékben vált ki ömből indulatot, nem tetszés, csodálkozás, megfelelő rész aláhúzandó, mint korábban. Az elkövetkezendő időszak, beleértve a Kejfejancsit még hetekig, aztán majd talán változtatunk rajta, közösen, én mindenképpen, ennek a feldolgozásáról szól. Az, hogy valamit megértsünk, az mindennek a titka. Megérteni valamit és tudomásul venni, az más dolog, mint egyébként támogatni, de megérteni mindenféleképpen kell, beleértve, hogy utána messze menő következtetés van le, ellenálló lesz önből, felakasztja magát, elhagyja az országot. A legkülönbözőbb megoldások vannak, de megérteni a helyzetet azt nem lehet elmulasztani. Na de hogy lehet az emberekkel, én hogy tudom az emberekkel megértetni? Én egy, egy szerencsétlen nyugdíjas vagyok, és lát, rálátásom van a dolgokra. De hol vannak a fiatalok? Hol voltak a fiatalok? Nem mentek el az urnákhoz? Nem e mentek el Erre a nem fiatalok? fog tudni válaszolni, válaszolni statisztikai adatok nincsenek a birtokomban. Lehet, hogy elmentek, de nem elég számban. Lehet, hogy elmentek, és így szavaztak. Nem tudom. Hát egyszerűen feldolgozhatatlan. Ez számomra, nem tudom, ez számomra napokig, hetekig ezen fogok pörögni, hogy hogy, hogy, hogy jöhetett ki ez egy ilyen eredmény, 2,8 millió ember szavazott az Orbánékra. Hát ez egy óriási szám. Óriási szám, itt van. Egy óriási szám. Hát ez volt az szó. Alapvetően meg tudja mondani azt, hogy mi a borzasztó? Hát ez az egész mindennapi lét ebben, ebben, a, ebben a légkörben, hogy kinyitom majd a, az internetet, és rávézek egy, egy, egy parlamenti ülésre, vagy... vagy De azt vagy, meg tudja nekem mondani, hogy ez önnek mennyiben a hétköznapja része, miközben nagy valószínűséggel foglalkozhatna mással is? Tehát meg tudja mondani, hogy miért viszi oda a szeme? Nem, tudom, most e, Hát kérdezek ennél praktikusabban. Az, hogy oda viszi a szeme, az hasonlítható -e ahhoz, hogy megöntözi a növényeit. Hiszen ha nem öntözi meg a növényeit, azok kiszáradnak. De vajon, hogyha nem viszi oda a szeme, akkor ön kiszárad-e. Na de miért nem adnak az emberek? Nem, miért nem adnak az emberek egy esét egy másik fajta? Nem a kérdésemre válaszolt, nem a kérdésemre válaszolt. Az emberek adtak esélyt valakinek, csak nem annak, akinek ön szerette volna. Hát nem tudom. Most már ezek után nem tudok mit mondani. Csak azt tudom, hogy borzasztóan szomorú vagyok. El... De ez most olyan, mint amikor a felhő a napelé elé megy, és mindent beárnyékol? Hát olyan tulajdonképpen... De ez nem egy beszűkült élet, hiszen Orbán Viktor mégsem egy felhő az ön életének egyén, Vagy igen? Hát egy felhő. Egy felhő, már csak ránézek egy felhő. És amiket mond, és ez a mérhetetlen cinizmus, arrogancia, ahogy nyilatkoznak mindenről. A könyörgöm azt hát ha én most öt elküldöm a nem tudom hova, ön engem kikapcsol. Miért nem tudja ugyanígy kikapcsolni Orbán Viktor? Hát de sajnos ilyen vagyok hogy érdeklődöm. Nem De ez tudom. nem érdeklődés, hát, ez, ez a kettő, ez nem ugyanaz. Hát nem tudom. Egyszerűen nem térek magamhoz. Én értem, nem hogy ön nem magam. ért magához, sőt nem csak, hogy értem, hanem hallom is. De közelebb akarnám vezetni önt ahhoz, hogy mi az, amit ön nem ért, és valójában minek szól az indulata, és e tekintetben ön most pontosan olyan, mint minden indulatos ember, maga az indulat nem hagyja azt, hogy ön közelebb jusson a megértésének a tárgyához. El fog oda jutni, de ma nem valószínű. Hát... Uh meg fogom érteni, ö, ö, ezt nem tudom, ezt a szavazás régedményt egyáltalán nem tudom megérteni, de viszont... De nincs rajta, Én mit megérteni, hát... szonyom. Egyszerűen tudomásul kell venni. A megértés, az egy másik kategória. Ő nem egy politológus. Itt most hát. arról van szó, hogy ettől önnek kicsi lett -e a cipő. Ha kicsi lett a cipő, akkor azt le kell venni. Hogy hogyan kell levenni, arra majd talál módozatot. Becsukja a szemét, meghal, elmegy az országból, kormánypártivá válik. Millió dolog lehetséges. Megbetegszik, elkezd kötni, horgászni fog, olyan tevékenységet folytat, hát. amely eltereli a figyelmét. Tehát azért az élet ennél gazdagabb mindenféleképpen valami beszűkültség az, amiről ön beszámol, amit én nem tekintek, vagy nem nézek, vagy nem veszem rossz néven, csak azt mondom önnek, hogy a világ ennél tágasabb, miközben tökéletesen megértem. természetesen én is foglalkozom sok mindennel a politikán kívül, ami szembe jön velem, de azért ezt valahogy ne, nem értem, Na, nem értem. Szerintem érti, lehetett... szerintem De... érti, csak egész egyszerűen, ami ebből következik, az önt megrémiszti, beleértve a saját életkorát. Meg, megrémiszt, Meg és miért nem lehet ad, tehát adni, hát most ez is egy olyan költői kérdés. Egy másik kormányzásnak sanszot arra. Hogy De azt hogy mondom, az ez, ez nem ilyen alapon meg, hát ez olyan, mint hogy, te most szándékosan nem fog hasonlatokkal előjönni, hiszen másokra szoktam rászólni, ez egy választás volt, csak nem azt választották, amit ön? Sajnos. Én még csak, hogy mond, tehát az az értékrend, ami önben van, az most ilyen számban van jelen ebben az országban? Hát, nem tudom. De hogy nem, nem de hogy nem tudja? De hogy nem tudja? látja? Tapasztalja? Hát látom, látom, de miért így? Miért így kellett ennek alakulnia egyszerűen? Nem tudom magam túltenni ezen. Mik, hányszor fordult elő az életében az, hogy kisebbségben maradt? Hát előfordult, természetesen. És hogyan de... reagált rá? Mindig esete válogatta. Hát Próbáltam érvelni, az igazam mellett. Aztán, aztán vagy győztek, vagy nem győztek meg. Jó, ez most egy hát... olyan helyzet, amiben önnek nagy valószínűséggel négy évig el kell viselni ezt a kisebbséget. Hát ez borzasztó. Reméljük, hogy nem négy évig, mert valami történhet még, ami, ami hozhat valami változást. De mire gondol? Mi, mi történhet? Hát... Lesz egy olyan fokú felháborítás érzése az embereknek, vagy olyan élethelyzetbe kerülnek. De ne arra hogy, hogy csaltak, hogy, vagy mi, mi, mi lenne az, aminek ez, következtében ilyen indulatok most hírta előtörnének? Hát, hogy csaltak-e? Hát, hát én nem állítom, hogy csaltak, mert most valóban megvolt minden, mondhatnák, pénzt, palifa, fegyver, számláló ebben megfigyelők minden egyéb, hogy a körökben nem csalhattak. De egyszerűen, egyszerűen nem tudom, nem, nem tudom már ezt tovább ragaz, ragozni, de, de, de na, mindegy. Nem, nem mindegy. mindegy. Nem mindegy, meg kell találni a saját magának azt a választ, nem nekem, saját magának, amivel ezt a felháborodását nem kell, hogy adja, de ennek a felháborodásának jelenleg nincs terezik, körbe-körbe kovarok. -körbe Köszönöm, hogy hívott. Ez az I.Z. 06171242. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát nem azt, amit én szerettem volna, de még forog a Föld és felkelt a Nap. Nekem két itt, itt dolgot próbálok megérteni, és még nem sikerült hogy hogy lehet ekkora kontraszt Budapest egészségére és az, or és az ország Kucam. egésze között, mert ez nem, nem sajtó, meg nem Magyar Egy, meg nem média. Az, is. Az is. az is, az is de önmagában ekkora, ennyire. Erre egyébként egyszerű ér. a válasz. Ez, ez egész egyszer a városi létezés. De van, akkor azt mondjuk, hogy Miskolc, Pécs, Szeged, Győr, az, az jó. Kis, ki, tudj Debrecen, tudjuk, hogy jóval kisebb, mint Budapest, de azért város, nem, nem, egy, nem, egy, nem a vidéki sokaság, azok ugyanúgy kiemelkedő szigetek, ha úgy tetszik, és jó, Pécsen, Szegeden van egy-egy pöntj, az összes többi az, az elment, ez az egyik, a másik, a másik amit, hogy hát, Sokáig, vagy és ne felejts el, hogy Budapest sem, tehát még mielőtt itt túlzásba esnénk, tehát ahogy Hiller István győzött, azt azért nem tudom. lehetne mondani, hogy Kenterbe verte ellenfelét, vagy ahogy Kunhalmi Ágnes győzött. Nem, nincs arról szó, hogy lemosta az ellenfelét. Nem, sőt, még az is lehet, hogy a külföldi azadatok alapján esetleg ez átfordul. Tudom, még nincs vége, főleg az ilyen nagyon szoros, és a és a Mellár Tamás is szoros, ő volt a szempése. De most maradnék hát, Budapestnél, tehát most de azért maradnék tehát, a külön. Minden, minden felé van, ahol ez még átfordulhat. A, Nem, én csak azt a... mondom, hogy Budapest más, de közel sem annyira más, mint amennyire másnak akarták láttatni És Füriyes balás kevéssel vesztett, ahogy van, aki kevéssel győzött. Két helyen győzött a Fidesz. Dunai Mónika és... Szatmári Tudom, vannak, vannak szorosak, és van, ami még fordulhat is, erre van még a hiszem, egy hét, majd kiderül, ez egyik. A másik ugye az én fejemben az volt, ez egy kicsit hasonlít az előző betelefonálóhoz, talán nem annyira eh, szélsőséges, hogy, hogy egy csomó ember szembe megy az autópályán, és hogy ezek miért, ez, ezek miért? És most kezdem azt, hogy én megyek szembe az autópályán, és ez egy nagyon rossz érzés, mert... Mert, hát mert, mert azt gondoltam volna, hogy én tudom, hogy merre, merre van az arra. Azt nem tudja, hogy amikor beixeltek, akkor vacilláltak-e vagy sem. Tehát amikor az ember beixel valamit, akkor beixzel, de az, hogy azt 6-4 arányba xelte be, vagy 9-1 arányba, arról utólag már nincs miért beszélgetni. Igen, csak akkor a mérték, ha itt most az lenne, hogy lenne egy viszonylag szoros összparlamenti szinten egy. 10 fős vagy 15 fős többsége akkor azt mondom, hogy hát igen, sokan vacilláltak, aztán az én szempontomból végül is rosszul döntöttek, így jártunk. De akkora a fölény, amit, amit én ezt nem tudom feldolgozni, hogy, hogy ennyire kisebbségben lenne az, amit én abszolút pozitív tartok. Igen, de egy dolgot ne felejtsen, hogy amíg a Fideszbe, a fideszesek belelátták a fideszt, addig az a nem fidesesek egyáltalán nem biztos, hogy ilyen módon belelátták a nem fidesességüket a mostani ellenségbe. Ne felejtsék, hogy ne felejtség, hogy a nem fidesz az közel sem annyira elmesélhető konglomerátum volt, mint a Fidesz, és ezt a Kejfej nem győzte hangosztatni. Félét, és ne essék, itt semmiféle olyasmiről nincs szó, hogy én megmondtam. Itt nem erről van szó, hogy megmondtam. Én csak azt mondom, hogy itt az a két dolog, ami egymással szemben állt, annak egészen más volt a konzisztenciája. Én is azt gondolom, hogy a, akik a Fideszre szavaztak zömében, ugye itt nem mindenkiről beszélek, azok Fidesz szimpatizánsok voltak, akik meg nem a Fideszre szavaztak, azoknak egy része ilyen-olyan-amolyan párt szimpatizása volt, és szerintem egy jelentős része pedig a Fidesz ellenszavazott a bárkire is. Ebből nehezebb összegyúrni egy, egy, egy, egy komolyabb erőt, én ezt megértem, a protestszavazás szavazás az talán ritkán olyan hatékony, mint a valami mellett való elkötelezettség. Jól látszik, Engem az arány döbbentett meg, szerintem sokakat, mert azért akik Fidesz győzelmet jósoltak, és a jobboldal felé elhajló közvéleménykutatások is azt mondták, hogy a Fidesz nyerni fog, a kétharmadát, kétharmaddal azt talán egy, egy hely olvastam valakitől, mert nem tudom kitől, de a kétharmadban még a jobboldali szakértők sem nagyon. Na most nem arról beszél nem egyébként, tudtam. ami a lényeg, mert most ő arról beszél, hogy, tehát értél, az a kérdés, hogy hogy lesz az élete, tehát most... Uh, az én életen tovább fog menni, én bosszankodni fogok azon, hogy a Fidesz nyert, engem dühíteni fog az, ami eddig is történt, jobb híján tovább fog díjíteni. Nem elmenni, egészen. Nem, nem, nem, elmenni, nem, nem, nem, nem, nem. Én nem. Én nem hagyom, hogy kibújjanak annak az údium alól, ami van. Önnek van egy hanyas cipője? 45 Oké, okay. ez hanyas cipő. Hát nem tudom. Nem, Mint nem, ha, ez mi, hanyas cipő. Mi, mi, mi, Kész, ha elköszöntem. El... Itt van a lényeg. Itt. Mindenki tudja, hogy ez hol szorít. Beszélni, hogy mit írtak a közvéleménykutatók. Kit érdekelnek a közvéleménykutatónak, a nyom a cipő? Egy cipőt lehet tágítani, egy valamivel kisebb cipőt el lehet viselni. És sokkal kisebb cipőt nem lehet elviselni ott az ember azt vagy leveszi, vagy hozzá nyomorodik a lába. Nincs igazság órája, de a kenegetésnek sincs itt az ideje. Nem, nem, egy kör egy menet. Nem, nem, nem. Aki, nem, nem, egy kör egy menet. Nem, mondtam, hogy egy kőr egy menet. The cut, great, mind walking through the dirty streets of Paris in the hot august heat. Sun melts in the fake, smile away, just looking for a place to stay. Öreged. Jó reggelt kívánok! Hallgattam az első hozzászólót is, én sem aludtam egész éjjel, de én pont a mint a hölgy. Még egyszer, ön Ö, micsoda? A, nem értettem a mondatot. Mint az hölgy, aki először beszél, a... én sem aludtam egész éjjel, de én más okból, én az ellenkező okból nem aludtam. Örült. Örültem, így van. Ennyi. Ennyire igen, és, és azért örültem, mert uh, kiderült, hogy ezzel a gyűlöletkeltő politikával, amit az ellenfél, ellenzék miniszterelnök jelöltje folytatott, nem lehet kormányt váltani. Ön és hogyan tud megkülönböztetni kormánypárti és ellenzéki gyűlöletet? A megszólalásokból. És ön kormánypárti gyűlöletet nem tapasztalt? Ö Ilyen nagy mértékűt, mint az ellen, tehát azt, hogy... Hogyan tudja ezt mérni? Kilóra, méterre? Nem, nem tudom kilóra és méterre mérni, ez egy szubjektív megítélés. És nem létezik, hogy azért a szeme megcsalja? Éppen, a, ja. éppen abból adódóan, hogy kihez húz inkább? Lehet, hogy megcsal. Én nagyon sok mindenkit meghallgatok. Az összes létező akár kormánypárti, akár ellenzéki forrásokat is el is olvasom. De most ez valamennyire engem igazolt, mert épp az előbb hallgattam meg Gyúcsány Ferencnek az értékelését, előttet éjszakaiak a Péterét mind a ketten teljesen elfordultak attól a jelőttől, akit megválasztottak. Tehát majdnem, ez hogy nem elhatá... inkább róluk szól, mint már Kizai Péterről? Én egyiket se láttam. Nem tudom, hogy kiről szól, de de az, az bebizonyosodott, hogy azzal a uh, hozzáállással, hogy teljesen mindegy, hogy ki csak ne Orbán, vagy ne a Fidesz, ezzel nem lehet választás nyerni. Ezzel most nem lehetett választás nyerni, hogy ezzel egyébként uh, más tartalommal nem háború idején lehetett volna -e, Erre nincs válasz, de természetesen minden haval kezdődő mondat értelmetlen. És én nem csak, a, nem csak az Orbánra értettem ezt, tehát nem csak a Fideszre, hogy ezzel nem lehet választása nyerni, ilyen hozzáállással szerintem, hogy mindegy csak kicsoda, csak ne a másik, ezzel nem, ezzel nem lehet a választókat meggyőzni. Értem, ha belegondol abba, hogy Orbán Viktor reggel azt írt, hogy a kommunisták már elmentek szavazni, nekünk is el kell menni szavazni, ez az ön szemét nem zavarja, az én szememet legalább annyira zavarja. De, csak minden zavar. De mégis sokkal... olyan különbséget tesz, amilyen különbségtételre én alkalmatlan vagyok. Sok minden zavar, és a, és a Fideszben is sok minden zavar, engem is. De, de az, hogy, ahhoz, hogy megváltoztassam a véleményemet és másra szavazzak, ahhoz egy olyan alternatívát kellene nyújtani. Ez, amit a ellenzék most nyújtott, és független ez a ellenzék vezetéjétől, bár nem teljesen független, ez nem győzött meg arról, hogy nekem meg kéne változtatnom a véleményemet, és nem azért, mert én törzsékeres fideszes szavazó vagyok, nagyon sok minden ugyanúgy nekem is nem tetszik, akár ahogy a hölgy is betelefonál. Például nem tetszett azt sem, hogy a, hogy a miniszterelnök jelölt, az ellenféig miniszterelnök jelöltje tegnap olyan hosszan beszélt. Ahelyett szerintem a ez, sokkal... ez fontos. Igen, a kevesebb sokkal több lett volna. Elég lett volna, egy gratuláció az ellenfélnek. Tehát az, hogy ők sosem tudják elfogadni a vereséget. most már 12 év. És az első mondata az volt, hogy elfogadta. Tehát uram, elfogadta. Egész, azt, azt, én tökéletesen értem ön, de azt kell, hogy mondjam, hogy amit mond, az időnként kerekent 180 fokban áll szemben azzal, mint amit egyébként meg akar fogalmazni. Bocsánat, elfogadta a vereséget, hát akkor meg. Kitaptak, de egy szóval nem gratulált el az ellenfelének. Tehát ilyenkor... ilyenkor Elnézést, a... amit ő Orbán Viktortól személyesen és a Fidesztől kapott, azt követően gratulálni, hát az nem egy könnyű dolog. El lehet várni tőle, de az a helyzet, hogy önt olyan mértékben befolyásolja a győztesek iránti szimpátiája, amit én egyébként megértek. Tehát tudom, lehet, nem megértek, hanem tudomásul veszem. hogy olyasmit vár el a vesztestől, amely... Ha nem, te, ha nem megy teljesedésbe, attól még az ön szemében kisebb, az én szememben nem kisebb. Az első dolga az volt, hogy elismerte. Igen, Gratulálni. utána Hitlerhez hasonlította. az. rosszul azért... tette. De, ugye, de Orbán Viktor meg azt mondta, hogy a kommunisták. Tehát oké, okay, elkezdődik valaminek a méricskélése, ami szerintem a közeljövőben nem lesz feladatunk. Legalábbis én nem hiszem, hogy feladattát teszem. Én szerintem a vesztesnek azért, azért, azért illene bele nyugodni a vereségbe. A de miért nem nyugodod úgy, bele? Emelt fővel, emelt fővel ö, győzni, ö, ez minden sportágban így van. Tehát, ez nem sport, uram. Hát nem sport, de ott is van a győzhet, Értem, de azt mondta, mondta, hogy minden sportban, ez nem sport. Mindegy. Egy megfelelő alternatíva esetén uh, lehet, hogy uh, az én szimpátiám és az elfogultságom, vagy nem tudom, hogyan nevezik az jelen pillanatban uh, elég magas a kormányzó párt irányába, de ha lenne megfelelő alternatíva, akkor ez meg is változhatna. És Mind ezt elmondta meg... az alternatívának még a veresége előtt? Köszönjük. Azt kérdeztem, hogy ezt elmondta az alternatíva a előtt is? Én? Mhm. Uh -huh. Kinek mondtam volna nekem. El, aki... Ja, önnek. Hm? Miért pont önnek? Mert hogy most is felhívott. Nem, én azt váltam, Például, azt kérdezem, kíván. hogy ezt megelőzően elmondta-e nekem azt a kritikát, aminek következtében most annak örül, aminek örül. Akkor elmondta -e? Nem. Örülök az de örömének. De aztán... Örülök, hogy örül. Nem az én emberem, de örülök az örömének. Próbálom megérteni. De nem vagyok az ellentrukkére. Ha tetszik, én mindenkinek jót akarok. Van akinek többet, van akinek kevesebbet, de rosszat senkinek. Üreget? Jó reggelt kívánok! okosabb, biztosan fog tudni mondani. Én nagyon el vagyok szomorodva, de főleg az elegáns talanságtól, mind a két részről. Szóval... A... De ebben semmi újdonság nem volt. A, az ormán Viktor kárörömében. Hol volt nagyobb szóval káröröm, mint a, amit elmondott legutóbb a téren, amikor arról volt hogy hol állt a földbe a baloldal? Hogy jól nézünk ki. Mennyiben más az, mint ez, mint március 15-én? A... Ja, pont abban, hogy nyert. Most már lehetett volna egy kicsit öregás. De mennyi, egy, mennyiben nem egy, volt elegáns? Mi olyasmit mondott? Meg sem, em, meg, sem, meg sem említette azokat az oldal embereket, akik nem rá szavaztak. Elvileg mindenkinek a miniszterelnöke. Elvileg. És gyakorlatilag is. De ebben a sorádban. De ő láthatóan nem is, nem is számít már azokra az emberekre. Ezt nem tudjuk. És soha nem mondhat az ember. Hát minden esetben említése nem, nem tartja méltónak. Egy nap nem tartott, említés, tónak, nem, itt tartott nem említést emiatt, vagy így tartott a említést? Mind. Az értékelőn bármikor mindig csak a saját tábor. Én ezt értem, de olyat az ember sohasem mondhat, soha. A másik oldal elegáns talansága, az, az nekem az sokkal az, jobban fájt. Hát így van, így az, az egészen, hogy hol voltak? Hol? A, Tudjuk, hogy gyűltség... hol voltak. Ott nem voltak, ahol kellett volna, hogy legyenek. egy Ferenc, amint ma nyilatkozott, egyből pusztustalan. Nem tudom, mit mondott. Hát azt mondta, hogy, hogy nem, nem az a lények, hogy kit választanak, hanem ki a kapitány, aki vagy tudja a hajót irányítani, vagy nem. Márküzor Péter nem tudta. Amint, hogyha tényleg közük nem lett volna az egészhez. Lehet, hogy most vesztenek igazán. Ők vagy mi? Ők. És mi hol vagyunk? Mi figyeljük őket. Mindenkét. Nem, ez a mi országunk. Így, de ebben nem, nem, ebbe nem történt változás tegnap előtt óta. Ma nem hát kevésbé nem... az országon, mint tegnap volt. Hát ez igaz. Igaz, csak hogy nem figyelhetjük, mert, mert éljük, nem figyeljük, nem egy ilyen. Ma nem lesz minőséleg más az élet, mint amilyen tegnap volt. Ez, ez így van. Ugyanúgy kelt fel a nap, és ugyanúgy meg kell majd felelni Magyarország kormányának azoknak a kívásoknak, amik történelmet saját magukkal szemben. De ezek a dolgok nem fognak engem érdekelni, mert én nem vagyok Magyarország, és nem meg kívásoknak. Én azoknak a kívásoknak a... meg, hogy megfeleljek, amiket én magamra tudok vonatkoztatni. Hát amikor nem a boltba, és vásárolunk majd... Abban nem lesz semmi más, mint tegnap volt kész. De ez szerintem lesz konzekvencia annak, ami az elmúlt pár hónapban történt. Mennyiben lesz más az üzlet? De az üzlet nem lesz más, de a választék az más lesz és az árok mások lesznek. Hogyha de az árok akkor ezen... is a választék nem lenne semmiben más, ha az ellenzék győzött volna. Hát ja, Könnyörgőbb a Párizsi nem, az... nem lesz Jó. nagyobb, vagy más ízű. Én, én nem is ezt mondtam. Ha nem. Én azt mondtam, hogy azok a, azok a dol, azoknak a döntéseknek a konzekvenciáját az, azt majd mi fogjuk érezni? Én ezt értem, de szerintem, hogyha az ellenzék győzött volna, akkor a boltok nem ugyanazt a képet mutatták volna májusban, mint amit de, most majd nem mutatni fog. Ezt mondom, nem ezt mondom, ez nem az ellenzék és a, a, a kormánypárt szemszögéből mondom egyébként, hanem hogy majd most történik meg az, hogy oké, okay, elígérték, megígérték, azt mondta Orbán Viktor minden lesz pénz, azt meglátjuk. Én ezt értem, de ez a másik oldalra épp úgy vonatkozik megszorításról, senki nem beszélt, mindenki a másikra akarta ráfogni, hogy beszél megszorításról. Ez így van, Géza, így van. Ne, ne befolyásoljon téged az érzelmed ilyen mértékben. Nem lesz más az üzlet holnap. Illetve, ha más lesz, akkor az ugyanúgy más lett volna egy másik győzelem esetén. Nem az életüket vették el. És hogyha a reményüket elvették, akkor ezt kell hogy mondják. Ha elvették a reményüket, akkor mondják meg, hogy ennek a reménytelenségnek, amiben belestek tegnap, ennek mi lesz a következménye önökre nézve. De a ne a boltok kínálatáról beszéljenek. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én nagyjából erre ami történt, de egy-két kérdést felteltek? Hát, a tudok, meghallgatni e tudom. Oké. Okay. E az hogy történetett, hogy érvénytelen lett, ha azt egyébként elküldtem neked, érvénytelen lett a népszavazás? Nem tudom, érvénytelen lett? Érvénytelen lett. Szóval nem tudom megérteni, hogy hogy lehetett érvénytelen úgy egy népszavazás, amikor volt a Fidesz, és nekik ki volt adva, hogy a Fideszre kell x -elni. Ez az egyik kérdésem. A másik kérdésem, hogy hogy fog bemenni ez az ez a ellenzéki társulat majd a parlamentbe. Szóval, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ez, az, az, az, arra napra azért kíváncsi leszek, diadalítasan, úgy mint tegnap, és úgy fogják fölvenni ezt a két 3 millió forintjukat, nyugatva mint eddig. Szóval én itt látom a bajt. És a legnagyobb bajt meg ott látom, amikor azok a jobbikosok, akitől én tartottam, azok szépen oda fognak simulni a, a mi hazánkhoz, és így kijön az igazi jobbnak egy olyan 20%-os támogatottsága, az ellenzéki mszp DK 18, és a többi az mind Fidesz lesz. Én ettől a forgatókönyvtől félek. Elnézést, ez nem forgatókönyv. You're a good. You're a good. How? You're a Jó reggelt! Jó reggelt, elel vagyok! Amit talán a legjobban zavar, hogy olyan ez a márki Zaj, Péter, amilyen, mondott, amiket mondott, de ahogy ott hagyták magára az összes ellenzéki pártvezető, mindegy darab szart, hát az magáért beszél. Arra nincsenek szavak? Ez arra nincsenek. Meg kéne kérdezni, hogy ez hogy jöhetett létre. Én írtam neki, válaszolt, mindenkivel beszéltem, aki eddig a műsorom része volt, és úgy gondoltam, hogy érdemes SMS-t váltani. Tudja, most felhívhatnám, és megkérdezhetném, de ezt kiragadni az egészből... Tehát én azt gondolom, hogy most igazán megismerszik az ami miatt a Kejfejancsi szeretne egy olyan műsor lenni, amit érdemes választani. Nem lehet most a Márkizait ebvel fölhívni, és nem lehet megkérdezni a többiektől, mert nem ez a legfontosabb. De amit ön mond, az nagyon fontos. Én írtam SMS-t reggel a WC-n, ilyenkor szoktam elküldeni. És pont abból adódóan, amit ön mondott, abból a nem küldtem el egyet sem. Azt is sajnáltam, hogy Orbán Viktor korában mindig megköszönte a feleségének a segítséget. Most volt az első alkalom, amikor nem tett róla említést. De a kettőt mégsem lehet összehasonlítani, bár mind a kettő hiányérzetet hagyott bennem. Az egyik kisebbet, a másik óriás. Zéró hat egy, Legget. Jó reggelt! Jó reggelt! Köszöntöm! Na. Hát én a két parkúlakra szavaztam. És örülök neki, hogy ezt a arányt is elérték. Úgyhogy mert szerintem Jól osztják szét a pénzt, amit amit uh, hoznak. És hát lehetséges ezt. a nagy egészben, amit az ember lát, abban ez eltörpül. Legalábbis amit én látok a világban. Igen? Hát igen. Igen. Mindenesetre... A két és fél amit elértek, vagy kettő egész hét az a nesze semmi fog meg jóra elég. Az alapján szavaztam, bármennyire is nem hangzik túlságosan logikusnak, hogy ki hogyan próbálta megszerezni a szavazatomat. De hát ez, ez így van rendjén. Igen. De nem is a program alapján, hanem az, hogy ki mennyire hogy mondjam, kurvákodott. Hogy bocsánat, hogy ilyet mondok adásba. Mm. Jó szó. Igen. És ö, ők próbálták, a, ők voltak a legkevésbé antipatikusabbak, sőt, nem, nem, nem éreztem azt, hogy nekik élet-halál harcait bejussanak. És tudom, hogy mivel foglalkoznak. És tudom, hogy jó dologra megy a. a valami támogatást, amit kapnak. És ez szerintem nagyon rendben van így. Remélem, az a része mindenféleképpen rendben van, amit Kovács Gergely már például az eredmény birtokában mondott, az épp úgy nem volt rendben, mint az összes többi politikus. Igen. Én abban reménykedek, hogy hosszú távon úgy ki tudják nőni magukat, mint Csehországban a kalózok. Igen, de ez... Szerintem jelentős különbség nincs közöttük, és ez a mostani eredmény nem ezt mutatja. Hát ebben is van igazság. Ön is igaz. És, um, Ön honnan beszél? Eset, Melyik országból? Svédországból. Miért ott? Uh, uh, tanítok. Uh. Svéd, mint idegen nyelvet. Aztán ilyen két laki vagyok. De milyen nyelvet tanít? Svédet. Kinek? Ö, hát <gül> Újonnan ide jöttek nekem. Magyarországon orvosokat tanít, meg mindenkit, aki Svédországba akart jönni, uh -huh. most pedig mindenkit, aki ide akar jönni. <gül> Ön állami alkalmazásban van? Igen, pontosan. Magyarországon a szakra jártam. Gyakorlatilag olyan embereket tanít svédre, akik átmenetleg vagy tartósan azt az országot választják a volt hazájuk Igen, helyett. Igen, akiket a Gyuri bács idehoz. Én most, Gyuri. Nem, én most szándékosan nem, Tehát én ezt a mai műsort kívül hagynám ezen a logikán. Bocsánat, bocsánat. Figyeljen, megmondjam, minden... hogy miért hagyjam figyelmen kívül? Jó, van. De várj egy te... pillanatra, tűnik, ha ebben a nyelvben beszélünk, és lássuk be, vagy legalábbis én azt gondolom, én tegnap követtem néhány jó, csatornát. Természetesen, jó, természetesen. Türelem, türelem, türelem. Az a közszolgálati nyelv, ahol azt mondjuk, hogy egy meg egy az kettő, az jó formán nincs. Olyan mondatok vannak, egy meg egy, sajnos kettő. Egy meg egy, hál' Istennek kettő. Amikor én nevelkedtem, nem voltak ilyen mondatok. És ezek a mondatok valójában mind szólnak valamiről, csak pont arról nem, amiről mi beszélgetni szeretnénk, vagy amiből kiderülne például, hogy miért is van Svédországban. Mióta Jó, van el... Svédországban? Hát öt éve körülbelül. És, és mint mondom, Magyarországon azzal foglalkoztam, hogy különböző orvosokat, minden, főleg orvosokat, akiknek szerződése volt különböző Svédországi kórházakkal, és mire Svédországba értek volna, meg kellett tanulni egy középfokú szintre, svédül, tehát azoknak az oktatásával foglalkoztam Magyarországon, és most pedig szintén felnőtt oktatással foglalkozok, és mindenkit szint a menekültektől kezdve olyanokkal, akik uh, itt találnak, uh, tehát uh, itt találják meg a szerelmet, vagy nem tudom, én, munkavállalói munkavállalóként érkeznek ide, és mondjuk esetleg a Uh, nem tudom én, ahhoz, hogy egyetemi tanulmányaikat elkezdhessék, kell egy bizonyos fokra eljutni. Értem. Azt el ő nekem, hogy ön álló. egyébként Svédországban svédországi érték él? Ő, nem, én magyarországi érték, hát ezt nehéz megmondani, nem. Nekem ez nagyon fontos, hogy egy olyan helyen lakjak, ahol uh, tehát elég sok időt töltök Magyarországon, tehát mennyit? Uh, Hát, egy uh, legalább egy hónapból, egy hónapba, tudom én, egy hónap harmadát, mert nagyon a munkát, amit végzek, azt uh, távogta, tehát interneten tudom csinálni, tehát ez ilyen nekes csak okotás. akkor az egészet itt idődhetni, hát ezek szerint innen is taníthatna hát, Az egészet csinálhatnám Magyarországról, de az iskola, amit, ahol dolgozok, ott vannak mitingek, meg uh -huh. össze kell járni, és akkor néha oda is kell menni, de vannak. Hogy... Az ingázása az miért történik alapvetően? Hát most szeretek. Itt, itt van Magyarországon a családom, barátaim. Egyedül van Ilyen. ott kint? Ö, igen. Van egy lakásom, de mit tudom én, a barátom az Magyarországon. És ezt öt éve folytatja ezt az életmódot? Igen. Hajós lett magából, vagy ettől nem lett színbád? Nem, nem lettem szimbát. De mégis egy kettős tudata van. De ezt inkább Ön, kérdeznem hát kéne. Ez, ez, ez úgy kezdődött, hogy én 14 éves koromban, nem tudom, még általános iskolába részt vettem egy, tehát az osztályom, általános iskolában osztályommal kint voltunk a és, és akkor én nagyon megtetszett nekem Svédország, és utána elhatároztam, hogy vissza akarok menni, és 18, hát még gimnáziumban egy évetként voltam cserediákként, és most ebben nem megyek bele, mert nagyon hosszú lenne, adási adásidő nincsen, és mindig így a Uh, szívem fele az így kint voltam. Amiről nem akar hosszan beszélni, az micsoda? Hát jó, hát én elmesélem. <gül> uh, hát kint voltam egy uh, olyan nonprofit szervezettel, ahol uh, nem tudom, én kaptam egy ösztöndíjat, de hát attól a nonprofit, hogy akik, uh, akik a diákokat fogadják, ott a családok se kapnak pénzt, és akkor uh, itt Magyarországban meg lehet jelölni azt, hogy oké, okay, ebbe az országba akarok menni, de azt, hogy nem tudom, én Stockholm belvárosába szeretnék menni, azt nem, hanem örülni kell, hogy akárki egy éven keresztül az embert, elvállalja az embert, és engem én kikerültem a Északi Sarttől 40 kilométerre, délre az erdőbe. És ez de amikor 2000... de a kikerült az valójában arról szólt, hogy megtanuljon svédül, vagy a vagy vagy ez a... Igen, egyrészt igen, meg kint szerettem volna megint lenni, és akkor kikerültem oda, és ez, ez 2002-ben volt, és az akkori, ugye akkor vettem Magyarország grippe a svédektől, és a leendő védelmi atasémá kötöttem ki, aki akartam, hogy magyart magához. És ott lakott? Ott lakta igen, ott mindenki katona volt, az a svéd taszár, az a város, ahol voltam. A világ végén Én... a szószoros értelmében? Pontosan, igen, az Úgyhogy, a Vergőben. igen. A következő lakott település, az hány kilométerre volt? A következő, az, az 20 kilométerre, bocsánat, 40 kilométerre volt. Tehát ott, ott ez konkrétan a következő buszmegálló 40 kilométerre volt. Az mit megye, az azon kívül, hogy tanította ezt az illetőt, hiszen katona nem lett önből, legalábbis eddig erről nem beszélt. Nem, nem, nem lett belőlem katona, ott gimnáziumba jártam egy évig. Mondom, itt még csak ott Lányokat 8 -8 nem is látott, sót. vagy voltak lányok? De, de gimnáziumban ott az volt, hogy reggel bementünk a... a, a, Jaj, a katona bevita. családok voltak? Katona, hát a családban volt mindenki katona, valamilyen... Minőségbe dolgozott a hadseregnél. Értem, de akkor ön az... volt ott a jóformán az egyetlen civil? Igen, körülbelül igen. Uh -huh. <gül> igen, igen. Hányan voltak, ha nem hadititok? Nem hadititok. Ö, a, a, a, otthon volt aki aki otthon tartozkodott, az a fogadó ö, anyukám, már apukkal éppen Afganisztánban volt és néha hazajárt a, a, a, a, a legidősebb lány, az, az, az a aknákat segített turkálni valóban Afrikába, a középső e, bátya az az, az, az, az koszovóba volt, a, és a középső, a leg, legfiatabb az éppen sorkatona volt, anyuka meg a helyi hadseregnél volt, ugye, a helyi Katonaságnál volt, valami titkárnak ön hány éves, éves, éves volt akkor? Én akkor 18 éves voltam. Uh -huh. Fogta magát, Úgyhogy... leérettségizett és odament? Még akkor nem, az egy évvel előtte volt, és akkor utána fogtam magamat és elmentem skandinavisztika szakra. Jó, hogy azután volt a... Az, azután volt, igen. igen. És, uh... Ez melyik évszakban De... volt? Vagy ez egy ez, év volt? Ez egy egész év aha, volt, igen. Aha. Igen. Ott, kurva van? ott kurva hideg volt? Ott kurva uh hideg -huh, volt, igen. Uh -huh. Ott télen mínusz 30 fok volt. Uh -huh. És akkor ott De valami hamarad... megtetszett önnek az egészben, hogyha az követően skandinavisztika hát, hát szakra jelentkezett. megtanultam traktort vezetni, mint autót, igen. Az ott, az ott úgy nézett ki a reggel, hogy nincsen központi fűtés, hanem az van, hogy... hogy hogy az ember, tehát az igen, meg... Azt hadd hát kérdezzem meg, hogy ön ilyen rendes 45 perces órákat tart? Nem, nem, nem, nem, nem. Ez, ez, ez, ez attól függ, hogy ezeket... Tehát alapvetően ez úgy néz ki, hogy az összes... Uh, tehát ezt én, én szabom meg uh, nagyjából, hogy uh, egy, egy csoportba uh, általában jó, nem, nem bolyanítom túl, általában 120 perces egy, egy hányan vannak a csoportban? Uh, hát olyan 15-en körülbelül. Általában. belefér -e bármi, ami nem a nyelvúra része? Hát uh... Általában próbálunk um, um, egy is, próbálok egy kis irodalmat belevinni. Jó, én nem Ez ezt kérdezem. Uh, azt kérdezem, hogy az a... Tiz... Hány ember mondott? Olyan 15. Oké, okay, az a 15 ember 15 különböző helyen van. Igen. De mind Svédországban. Mind Svédországban, igen. Uh, ön valójában... Uh, Akkal foglalkozik, hogy az ő ottani beilleszkedésük, a nyelvtudásuk révén minél zökkenőmentesebb legyen? Hát egyrészt igen, és. Mi, mi van másrészt, más? Hát másrészt az, hogy én magam is, hogy én sem anyanyelvi beszélő vagyok, ezáltal jobban el tudom magamat úgy adni, hogy nekem is volt egy olyan okay. nyelvtanulás. akkor kalamatok. nagyon jól beszélt. Pontosan ezt kérdezem, ez mekkora részét képezi a nyelvórának, és ha részét képezi, ebben mi hangszik el? Hát ezt, ezt én is, ezzel én is kezdem, hogy én pedig szintén egy másod, tehát... Má, tehát hogy nem olyan nyelvi beszél, hanem elmondom, hogy, hogy tehát tudom ezt. Van egy bizonyos tudásom arról, ez a tanulmányaim részét képezte, hogy egyes idegen nyelvek beszül, beszélőinek milyen nehézségei vannak. Mi az, amikor... amit egyébként a megbizója megenged, vagy adott esetben azt mondja, hogy ez belefér, vagy ez már túlmutat rajta? Milyen szempontból? Amennyiben nem a nyelvúra része, és annak a részét képezi, amiről most beszélgetünk. Ja, hát ö, ö, nincsen ilyen. Találkozott-e valaha is az elmúlt időben, amióta online oktatást folytat diákkal? Igen, hoztak csak itt is, meg virágot is kaptam, igen. De okay, ezek kivételes alkalmak, mert egyébként zömében online megy. Hát vannak olyanok, akik stokholmiak, és... Valójában és ennek a covid oka vagy a földrajzi távolság? Is, is. Tehát, Mikor volt utoljára olyan órája, ha volt egyáltalán, amikor, amikor szemközt voltak a diákjai? Nekem még nem volt ilyen. Tehát, eleveim, tehát eleve. eleve így megy, igen. De vannak olyan uh, foglalkozások, tehát vannak, akik azért tanulnak, mert ilyen idős ápolónak tanulnak, és akkor nekik kötelező, tehát hogy Mennyi ideig két, fog ne... ez még tartani? Idők végezetéig? Hát... Nem tudom, nem tudom, ameddig egyrészt a barátnő bírja, mert... bírja. A távolétet nem bírja nő? Nem, nem, nem nagyon uh, uh, szereti, de még, még nem Ez egy hány hát éves kapcsolat? Hát egy öt éves. Igen. Tehát végigcsinálta ez ezt az, az öt évet. Ez, ez, ez akkor kezd, igen. Ketten együtt hány évesek? Én 37, ő pedig 36. Milyen itt hol lenni? Én... Engem nem stresszel annyira. Tehát ugye, nem ezt a... kérdeztem. Tehát most abban látja, hogy mennyire magyar. Én nem azt kérdeztem, szeretek, hogy mi nem. Szeretek. Azt kérdeztem, én milyen itt hol lenni. Jól érzem magam. Ez kérdeztem. Köszönöm, hogy Engem. hívott. Még nem teljesen svéd. Efelé menne a kejfejancsi. Beszélne a múlt héten is lett volna miről. Svédországból, Kamcsatkából, Nagykanizsáról és Inárcsról egyelent. Kelet-Magyarországról, hajdamból, Salaimre utcából, bárhonnan. És most már legalább a két falkú kutya is érthető. Jobban, mint az elején. 061-712-42 Ha elfáradok, akkor azt tudják be annak, hogy beszélgetésben, egyszerű beszélgetésben is el lehet fáradni, akkor is ha az ember előtt nincsenek papírok. 061-712-42, 7 perccel reggel 8 órá előtt. Hideg van, ezt nem mondtam. A trailer, driving the black, black. Szerintem nagyon Isten, amikor azt mondja Ádámok, hogy a legnagyobb talán az elmúlt időszakban számára az, amikor Karácsony inger visszalépett a második kerül a harmadik javára. Elnézést, ki mondott kinek, mit? Sikter András, azt nyilatkozta egyszer a rádióban, hogy ő, mint már régi politikus, megrökönyödve állt azelőtt a tény előtt, hogy Karácsony inger visszalépett a harmadik javára. És hogyha ezt összevetjük a <coughs> gyújtsági terület ma mondatával, hogy a kapitány nem jól vezette a hajót, hát akkor itt óriási a, hát a felelőssége, vagy a befolyása eh, karácsony -Gel -Gel ebben a hetségeketében. Szóval szerintem egy, egy múltracályi cégnél egy vezetőbeosztáshoz több interjúra és eh, hát, eh, komolyabb átvilágításra van szükség, mint itt Magyarországon egy miniszternők jelölti pozíció elérésére. Lehet, hogy valamit túl el. Amikor Karácsony Gergely visszalépett Márkizai, kapcsán, Márkizai javára, akkor ő egy többé-kevésbé zavarodott állapotban volt. És most pedig, és azért nem lépett vissza Dobrev Klára javára, eh, amiért a pokorni arról beszélt, hogy hogyan fogják majd a jeges lehelettüket mások érezni a tarkójukon. Megválasztja a karácsony, hogy kinek a jeges leheletét szeretné érezni a tarkóján, és kinek nem. Um, de ettől függetlenül a logikája egy logika a sok közül. De rendben van, ez is érthető, de akkor a akkor... Még is az a kérdés, hogy milyen volt a kásztink? Nagyon jól beszél. A casting az tökéletesen rendben van. Tudja, mi a kérdés? Igen. Hol van a Magyar György? Hol vannak azok az emberek, akik ezt a castingot kitalálták annak érdekében, hogy legyen ebből egy film? Magyar György felelőssége nem abban áll, hogy ő egyik pártnak se a rendes korei hanem hogy lett egy főszereplő, aki onnantól kezdve bolyongott különböző erdőkben. Én nem véletlen beszéltem úgy a civil a pályámban, ahogy beszéltem. Amiben jóformán én voltam az egyetlen civil. már mennyiben civil lehetek, mint műsorvezető. Milyen az a casting, ahol kiválasztunk valakit valamire? De az a valami az sokkal kevésbé konkrét, mint a valaki. Az egész casting érdekes volt a casting pillanatáig, és utána nem tudtunk mit kezdeni, de beleértve a castingban résztvevők se tudtak mit kezdeni azzal, amit előtte meg nagyon komolyan vettek. Amit ön mondott, az tökéletesen igaz, és tökéletesen mutatja ennek az egésznek a képtelenségét. Ez pont olyan volt ez a casting, mint annak idején gyerekkoromban a vicc, hogy miért van a, tudom is, a tehénnek farka. És az volt a válasz, hogy azért, hogy a bojtja ne lógjon a levegőben ez a bojt, ez a márkizai. zaj. Értem, de miért mondja azt, hogy fontosabb volt a személy, mint az, amire a casting történt? Ez Én egy nagyon egyértelmű feladat volt, hogy miért történik a casting. Nem érti, amit mondok. Azt követően semmi nem volt kitalálva. Ja, hogy azt követően. De ott már volt rontva. Hát, nem, nem volt elrontva. Követően... Nem ott volt elrontva. Ott volt elrontva, ahol a castingot úgy találták ki, hogy kitalálták, hogy ezt ki fogja nyerni, és hogyha nem ő nyeri, akkor fogalmuk sincs, hogy mit csináljanak. Ez nem casting uram. Néztem tanapeste végig az m nek a, az értékelő műsorát, és ott volt egy találó kifejezés, az, hogy ezek szerint azért miért alul szint az összes közdeleménk kutató, a győzelem mértékét azért becsülték alul, mert nem vették azt figyelembe, hogy valójában itt miniszterelnök választás zajlott, és nem pedig pártválasztás. Már... Tehát nagyon rányomta a Orbán Viktor előnyös és volt ez a hátrány, a személyes, elfogadottság is, és alkalmassági <külön> vélemények nagy különbsége. Nagyon jobban rányomta magát a, a végüledmény, mint hogy azt gondolták. Igen, csak ezt tudja meg, miért nem stimmel? Igen. Azért mert én azt hittem, hogy az én bábszínházi hasonlatom sokkal mélyebben él emberekben, mint ahogy kiderült, hogy nem él. Ha valamit csodálkozom, akkor az azt. én tényleg, én leragadtam egy mondatnál. Előbb legyen erő, utána legyen igazságérzet. Én nem tudok egy ilyen kijelentést mondó ember mögé beállni, akkor sem, hogyha a másik egy vadbarom, akkor nem megyek el szavazni. Ez szembe megy a bábszínházzal életemben először. Megválasztottak az emberek egy olyan bábszínházi hőst, akinek biztos, hogy nem a gyerekkorukban, vagy valami olyan fatális tévedésben voltam gyerekkoromban a bábszínházban, amit utólag már nem tudok korrigálni. Na jó, de hát azért Abra Viktorról azt nem lehet elmondani, hogy beleszületett abban, vagy belecsöppent abban a helyzetben, hogy ő erős, és aztán megmutatja, hogy mi Ez, nem, ez nem erő, volt ez... teljesítmény, abból Ez az erő. Oké, okay. ez nem erőség. Ez konkrétan hülyeség. Tehát az, hogy előbb legyen erő, utána legyen uh, érzet, ez ebben a formában, nem is értem, hogy hogyan kerül a kettő egymás mellé. Hát szerencsétlen igen. Nem szerencsétlen megfogalmazás. Nem szerencsétlen megfogalmazás. Annyira nem szerencsétlen, után, utána percekig ezt magyarázta. Valami, ez... Tehát ha én azt mondom, hogy hülyeség, akkor valószínűleg ezt én így gondolom, de nagyon sokan nem így gondolták, annyira nem így gondolták, hogy ezt választották. Ha valami foglalkoztat, akkor engem azt foglalkoztat, hogy amit én hülyeségnek gondolok, azt hogyan létséges, hogy mások ennyire okosságnak gondolták, független a márkizaitól. Nem találok rá választ. Uh -huh. Azt az egyetlen választ találom, hogy valami kell, hogy legyen. Tehát valami kell, hogy szóljon a szobában, és ha szól, akkor inkább szóljon Orbán Viktorén, meg azt mondom, hogy de hát emberek lehet ott csönd is. De kétségtelen tény, egy ország nem maradhat miniszterelnök nélkül. ennek következtében az én hasonlatom e tekintetben erőteljesen sánt Még, Még azon történtem, hogy mennyivel jobban jött volna ki az ellenzék a végeredmény tekintetében, Hogyha a szomorú ukrajnai háború kitörése pillanatában azt mondja, hogy mi is békét akarunk, támogatjuk a kormányt, támogassuk a menekülteket, legyen béke, legyen stabilitás, kész. Ez egész kampány maradt volna az, az eredeti megerőpénz. Egy dolgot mederben. ne felejtsen, és ha most nem szólok, akkor a teljes árspolitikámat vetem súdba. Ön most a saját maga politológusa. Én nem akarok a saját maga politológusával beszélgetni. Ön az ellenzékről beszél, miközben fogalmam nincs, hogy ön kicsoda. Ez a hűvös távolságtartás, ez most nem, ez most nem megy. Meg lehet vele próbálkozni, de egyrészt elköszönök öntől, Másrészt felhívom rá a szíves figyelmét. Bennem nincs hűvös távolságtartás. Távolságtartás van, hűvösség van, a kettő együtt nincs. Én most nem örülök, és nem vagyok szomorú. Közben vannak érzelmeim. Ha nem lennének, nem lennék fiatal János. Én most a helyemet keresem ebben a szituációban, mint Kejfejöncsé. És azt gondoltam, hogy ma reggel megtaláltam, és aztán holnap reggel is meg kell, hogy találjam, és aztán azután is. És most ez a hely más, mint ami eddig volt. Valami befejeződött. Én most nem akarom azt, hogy senki, senki nem akarom, hogy a jeges leelletemet a tarkóján érezze. Még keresem azt, hogy mit szeretnék. De nem vagyok elárulva, és nincs bennem hűvös távolságtartás. Az nincs. 061-712-42 8 óra múlott 3 perccel He doesn't <Sessz> have thing to say Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok a Mi Hazánk mozgalomtól. Nem tudom, hogy nemrég a hallgatom a műsort, hogy volt-e szó esetleg arról a szép eredményről, amit a... Hogyne, persze, természetesen. Értel, köszönöm szépen, ha ez így történt. Ide nem Én vakok tettem. és süketek telefonálnak be. Igen, igen, jó, nem, nem a hallgatom, mondom a műsort, mert valóban hajnalig ünnepeltünk, úgyhogy... Olyan nem láttam a színpadon, vagy csak nem ismertem meg? Éppen akkor nem voltam fent, mert de akkor, jól, sem, akkor olyan még. típus. Igen, igen, jól látta, hogy éppen akkor ott nem, de hát természetesen készültek fotók mindenféle felállásba. Úgyhogy... Csak kíváncsi úgy, voltam elnézni. Igen, igen, igen, igen, igen, úgyhogy valóban a, azzal, hogy ennyire a közvéleménykutatók mind már sokat szorra szinte azt hiszem nem volt még példa arra, hogy Nemzeti Radikális Pártnak a szereplését eltalálták volna, vagy legalábbis ne töredékére mérnék, mint amennyi a valóságban létezik. Ugye több mint 317 ezer ember szavazott a mi hazánk mozgalomra, úgyhogy mindenképpen szeretnénk ezt megköszönni a magyar embereknek. Ugye itt is volt szavazás, azt hiszem, múlt héten ilyen betelefonás, akkor éppen nulla, nulla betelefonára volt, akkor hogy mi hazánk mozgalomra, de hát tudom, hogy ez nem az a rádió, amelynek a közönsége esetleg nagy számban adná el a szavazatát, ami az ánk mozgalomra, úgyhogy a várjuk a parlamenti szezon kezdetét. Az egy kicsit, igen, hát egy picit annak kevésbé örülünk, hogy a Fidesz ekkora a nyert, mert ugye, ugye, már a jóvá hagyott adatok alapján, is ugye megvan a két harbad. Ternap nem, nem tudom, bélben, milyen stefi, tudnám kérdez, de nem tudom, egy szemüveges, hogy a hírtelevízióban egy laza mozdulattal nem is tudja, hogy mennyire lazával, de ott senki az élet a világán nem jelezett vissza, amikor még nem volt egyértelmű, vagy egyértelmű volt, de épp, hogy átlépte a kétharmados küszöböt. a Fidesz, mindjárt hozzáadta a Fidesz létszámához a mi hazánkat, mm -hmm. és ott senki nem tiltakozott. Ön ehhez a matematikai művelethez mit szól? Hát ezt, ezt sem láttam akkor, ezt így élőben, de hát nincs szükség. Tehát ugye az, Lényegtelen, tehát a, a, az, az, hogy egyébként hülye volt a Hír műsorvezető, műsorvezetője, az lehetne magánügy, de ott voltak vendégek, és az így egyet a világán, és senki nem mondta azt, hogy ez nincs így. Hozzá lehet-e adni a Fidesz 134 vagy 135 ez, a mi hazánk 7 vagy 8 képviselőjét? Hát ez abban az esetben igaz, hogyha a mi az ágmozgalom úgy gondolja, hogy Magyarország javára válik valami, akkor hozzá lehet adni. Ha a mi az ágmozgalom úgy gondolja, hogy a bármilyen javaslat nem válik Magyarország javára, akkor viszont nem lehet hozzáadni. Tehát ezt továbbra is tartjuk. Mit feltétel ez a Jobbikkal való kapcsolatból? Hát megmondom a legnagyobb öröm. Köszönöm szépen János, hogy ezt szóba hoztam. A legnagyobb öröm is a Jobbik totális teljes megsemmisülése volt mert elképesztő kárt okozott ugye a Jobbik ezzel a hihetetlen árulásával, amit úgy érzem nem lehet másképp értékelni, és kíváncsian várom Jánosnak a válaszát, és hogy gondolom, hogy ön is úgy értékel, hogy ami történt, az az. Ezt hadd vissza, János. Tőlem a, a mi hazánk is a Jobbik is áll, ezt tudja? Értem, de maga a tény, ami, ami történt a Jobbik. Nem, nem, nincs Én a szó, Jobbikkal hogy... nem szövetkezem, tehát nem... Tehát... A... Tehát, uh... Igen, de hogy amit, ami ott megtörtént, hogy a magyar emberek százezreinek a, a munkájának az ellopása, az átverése, az átállása a másik oldalhoz, tehát ez, ez, ez, ez például is olyan károkat okozott, és a legnagyobb szenvedés ez okozta. Nagyon nagy... az, az hogy önneknek olyan szenvedést okozott, ezt nem tudom fölmérni, azt tudom, hogy most nagyon sok embernek, önvallomást kéne tennie, Bolgár Györgytől Gyurcsány Ferencig. Vagy akár Z. Kárpád Dániel, ami szintén nem vagyok néven. Hát, nézze, nevezni, az mert, ez, az egy jó, ez egy jó felvetés. Ugye engem Z. Kárpád Dániel azért nem érdekel, mert ő egy konkrét érintett, én pedig a környezetről beszéltem. Hát, hát. Akik ugye azon munkálkodtak, hogy valami elfogadható legyen, valaminek az érdekében, és hát ugye ott volt bennem egyfolytában, tehát amikor a, a cipőkről van szó, akkor a cipők ilyenfajta szövetséget nem viselnek el, másféleképpen pedig olyan szövetséget nem viselnek el. Igen, de itt már nem volt a követői, tehát a jobbiknak nincs. Tehát azok az emberek alkotják a jobbikot, akik pozíciót és pénzt reméltek attól, vagy el is értek, azzal, hogy ezt a, ezt a fajta emberek a, magyar emberek, a rájuk szavazó magyar emberek hagyását végrehajtsák, tényleg csak azokból áll. Hát, ugye? Budapesten is ugye két helyen nyert a Fidesz, abból az egyik Filágyi György volt, aki vesztett. Akit, ön valamikor Jobbik alapító volt? Hát mindenképpen Jobbik nem volt alapító, de, de 2010 óta a Jobbiknak a, a képviselője. Nem, örül beszélek. Még egyszer mondja? Önről beszélek. Nem, nem, én sem voltam Jobbik alapító. Én de én, Jobbik én, tag így, volt? Igen, voltam tag. Én 88 óta öcsémvel együtt a, a Fideszbe léptünk, be még fiatalként, tehát egészen 2006-ig például a Fidesz tag volt. És mikor lépett ki a Jobbikból? A Jobbikból? Hát oké, okay, a, a 2018-ig meg kellett várni, hogy a Jobbikban ugye a toroszkai duródóra páros vissza tudja, -ven, vissza tudja e venni az elnöki pozíciót, ugye ez 2018 nyarán dölt el néhány szavazattal, hogy ezt nem tudta megtenni, vitatott körülmények között, ugye hozzá kell tenni, és akkor úgy kellett eljönnünk, tehát a 2018-ban az ásadhalmi alapításon természetesen már ott voltam, és ugye ott a vagyonmegosztás az úgy történt, hogy a közösen kiharcolt évi 2,8 milliárd forintnak a 100%-a maradt ugye a jobbiknál, és akik ebben részt vettek, Durodóra, Torockai László, Novák előtt, Jó magam és sok ezer magyar ember, az, az nulla forinttal jött el a, a megosztás után. Csak kíváncsi vagyok, hogy az ön egzisztenciáját illetően, de nem a pénzügyeit, hanem a ilyen. hétköznapi életét tekintve, ez az eredmény, ez változtat, vagy ön megmaradt tartja a polgári foglalkozását, őre ez nincs ilyen hatással? Hát ezt, ezt, ezt nem tudjuk még, ugye ez olyan friss, ez tegnap történt, hogy ezt a... Te sem is sincs a... kizárva. Mert, igen, igen, igen, igen. Tehát igen, volt erről szó, hogy a politikus fogalma, ugye mit jelent. Igen. Ö, önszer, én, én úgy gondolom, hogy az a politikusnak az egyik definíció, hogy abból él, hogy hol politizál. Ugye akkor ilyen értelemben én eddig nem voltam, vagy igen, most sem De felmerült a, a lehetősége? Még egyszer, János? Felmerült a lehetősége? Hát ö, meglátjuk majd, ugye, hát... Maga ugye a listán, ugye én 13. helyen voltam, tehát csak akkor jutottam volna parlamenti képviselői helyhez, hogyha 10 százalék fölött szerez a Mi Hazánk mozgalom, de így ugye, ez nem történt már. Ugye mégül 6,2 ban Annak kifejezetten örülök, hogy telefonált, azt ugye megérti, hogy a Mi Hazánk eredménye, ez nem fog gratulálni. Hát néz objektív, tehát megértem, tehát tudom, hogy nem. Egy térfélem vagyunk, de hát köszönöm, hogy ennek hangot adott. és Igen, még egy sajnálatos dolog történt részünkről például, hogy a József Városi tévé a népszavazásról. Nem tudom, ezt láttam, gondolom, hogy nem, mert itt annyi minden volt a választás előtt. A József Városi tévé közt kér, igen kért véleményeket a népszavazásról, és egész korrekt, tehát ugye abszolút liberális szerkesztőség, teljesen eltérő célokkal, mint a amilyen, és egy korrektnek mondható szállítást adtak le, akár az én nyilatkozatommal, másokkal, stb. többi, ami valóban már elképzelhetetlen a köztolgálatvinak mondott évén. Úgyhogy sajnálattal vesztük tovább, és tudomásul, hogy... Azt egészen el... Tehát a, azt nem értem... Tehát... Én most nem információ gazdagságra és információ szegénységre hivatkozom az eredmény kialakulása kapcsán, és ha valaki nem fog göbezi eh, propagandáról beszélni, hát az biztos, hogy én vagyok. De én meghallgattam, mint általában, vagy most még inkább a közszolgálatot tegnap. Én nem tudom elképzelni azt, hogy akik ezt csinálják, azok ezt jó lelkismerettel csinálhatják. Tehát igen, igen, sajnos én is ö, ismerek rengeteg olyan fideszes, eddig fidesztes szavazó értelmiségét, akik, akik nem tudják nézni, és mindig megállapítják, hogy ezek a műsorok nem nekik készülnek. Sajnos tömegével vannak, és azoknak egy jó nagy része valljuk be a listára, ami az szavazó. Tehát, emiatt is történt ez a szép sikály. Viszont hallásra. Viszont hallásra mindenki. Egészen ilyetetlen. 06171242 néhány másodperccel egyet kilenc előtt. A Focus azért nem telefonál, mert a fokusz megmondta, hogy jó, arra kíváncsi, hogy miről fogunk beszélgetni kedden, is most még csak hétfő van. Itt láttam meghatározó személyiséget tegnap, aki elegánsan viselkedett volna. Az elemzők pedig nem tartoznak ebbe a körbe. Én el tudok képzelni egy elemzők nélküli világot, politikusok nélküli világot, pedig hát nem, mert hát az autóbusz valakinek vezetnie kell. azat a Balázs nagyon elegánsan gratulált Hajnal Miklósnak a Facebook, Facebook posztja alapján. Szoros győzelmet aratott Hajnal Jtós. győzött nulla egy a thing to say But me, I'm feeling pretty good as of now I'm not so sure when I got here out. Sun melts in the fake Smile away I think you know I'll be okay Magyarígy György vagyok. Hát a választás eredmény engem egyáltalán nem lepett meg. A mértéke az egy kissé. Ez a dolog ez nem tegnap dőlte, hanem szerintem a előválasztás folyamán alatt közben. Tehát ez valóban itékolható volt véleményem szerint. Hát akkor valamit előre látott, amit én biztos, hogy nem láttam előre. És volt bennem egy... egy, egy nem, lát, nem Azt nem mondhatom, hogy előre láttam. Volt bennem egy rossz érzés, hogy, hogy nem fog ez a dolog így működni, és így sikerülni. Nem tudok hozzászólni. Én a saját rossz érzéseimet és jó érzéseimet permanensen elmondtam. Az ön jó és rossz érzéseivel, bár a hagyja ismerős, ilyen gyakran nem találkoztam. Nem tudok erre mit mondani. Én, amit ezzel kapcsolatban gondoltam, azt elmondtam. Volt egy casting, és nem volt utána film. Hát igen, ez, ez, ez így, igen, ez, pontosan ez itt történt. Pontosan itt történt. Most, és szerintem tök felesleges, én legalábbis nem belefáradtam abba, hogy, hogy itt elemezgessem, meg, meg, meg bontszolgassam, meg felelőseket keressek. Valószínűleg... Hát engem például a magyar média már régen elveszített ön az egyetlen, akit hallgatok. Tehát én úgy tájékozódok, megnézem, hogy ki mit, megnézem a címeket, nem nagyon vagyok kíváncsi újságírók véleményére. Azt mondta, hogy, hogy, hogy a Kejfej Jancsit is megpróbál egy más iránybe elvinni, volt ez az interjú ezzel a fiatalemberrel, aki Svédországban tevékenykedett. Hát én ez erre vágyok, az az igazság. Ilyen, eben, ilyen, eben, ilyen. Nézze, ugye Én most azon gondolkodom, hogy itt van Gyurcsány Ferenc, tudja, én Gyurcsány Ferencet milliószor kapacitáltam, hogy szólaljon meg, és Gyurcsány Ferenc betartotta azt az ígéretét, amit Márki Zai Péternek tett. Igen. De hogy a választás éjszakáján olyasmit mondjon, mint amit mondott, az nem fér össze azzal, amit én a tisztességről gondolok bár még nem ismerkedtem meg az összes gondolatával. Én azt gondolom, hogyha valakinek a köpönyegébe bőr nem bújok ki hónapokon keresztül, mert ezt az ígéretet tettem, akkor az első adandó alkalommal nem bújok onnan ki, és nem mondok olyan kritikus szavakat, amilyen kritikus szavakat nem mondtam hónapokon át. De ezt még nem tudom eléggé indokoltan megtenni, mert nem ismerkedtem meg mindenkinek a gondolataival úgy, ahogy ezt meg kell, hogy tegyem. Ezek felszínes benyomások. Remélem nem mondok olyasmit, amit holnap vissza kéne vonnom. Hát most maga valószínűleg, sőt, hát én, én egy úrcsányjal kapcsolatban elfogult vagyok. Tehát én pozitívan vagyok elfogult. Én ezt sem tudom megítélni, Megérteni meg tudom, tehát lehet, hogy önnek van igaza. Ö, ö, gyakorlatilag a gyurcsányt igyekeztek magától a kampánytól távol tartani. Most azt számokérni kérni rajta, hogy nem ment oda, ö, és ö, nem álltak ki együtt, nem tudom. De ez, ez, ez vitán felülállt, tehát nem kell, hogy a gyurcságnak ott lenni, elég lett volna a Dobrev Klára. Ilyen nincs uram ilyen nincs. Tehát vagy olyan van, hogy utána még egy hétig nem, ha nem szólalok meg, eh, egyszer mutatkozom közösen Márkizai Péterrel, elköszönök tőle, megköszönöm neki, amit tett, megmondom, hogy nem az én világom volt, sajnálom, hogy nem a feleségem nyert, és utána neki kezdek annak, amit nem tudtam korábban megtenni, ami itt most történik, azt még egyelőre megpróbálom minden vonatkozásban megérteni ahhoz, hogy utána olyasmit mondjak, amit utána nem bánok meg. Hát én meg úgy vagyok vele, hogy ami most ezután fog történni, ahol igazán nem nagyon szeretnék foglalkozni. Félreért most megmaradtam annál, hogy ki hogyan viselkedik a szövetséges érvel kapcsolatban. Értem, értem, értem. értem. Az, hogy egy zaj ott legyen egy színpadon, és mögötte a családja legyen, ha az mind a családja volt, az konkrét a nonsense. Tehát én azt mondtam volna, de ez nyilvánvalóan egy játékfilm, bemutattam volna a családomat, és utána azt mondtam volna, hogy ezentúl egyebek közt velük leszek, és lejövök. Szóval, hogy, hogy az valami olyan döbbenetes látvány volt, Tudja nagyon jól, hogy egyebek között lelkiismeret furdalásomban, hogy hányszor nem viselkedtem úgy, ahogy kellett volna, és most azért is viselkedem így, mert kompenzálni nem lehet, mert nem lehet helyrehozni azt, amit a múltban rosszul csináltam, de nem lehet így bánni a szövetségeseinkkel, miközben én nem szövetségesekről, hanem barátokról beszélek, ők pedig sose voltak barátok. És még csak szövetségesek sem. Hát az alapján, hogy most viselkednek, az alapján szövetségesek, vagy szövetségesek voltak, de nem abban az értelemben, amit én a szövetségről gondolok, és azt kell, hogy mondjam, hogy e tekintetben attól, hogy nem vagyok oda a Fidesz lojalitásával kapcsolatban, tehát ahogy ők lojálisak egymás iránt, ha választanom kéne, nehéz szívvel, de azt a lojalitást választanám, miközben nem tudnám gyakorolni, de ez, amit itt látok, apám kifejezésével élve, uram, ez köpedelem. Hát ebben ebbe viszont van. Csak ő maga ezt messzebbről nézi, mint én, mert, mert azért, mert, mert én, én azért Valahogy, hát közelebb álltam a szereplőkhöz, Én úgy gondolom, hogy legalábbis érte. Ez Ezt hogy érti? Hát ö, maga azért tartott egy távolságot, akár Márkizajtól, akár Gyurcsánytól, akár karácsony, érti-e a, a, a szövetségben résztvevőktől. Én nekem meg azért ott volt egy, a, a DK az, az, az egy preferált ö, párt. Gyurcsány, Goblev az nálam első helyen voltak. Hát akkor abban, a... hogy ön közelebbi viszonyt tartott fel, mint én, a távolságtartás az ma már általában mindennel kapcsolatban jellemzésétől én nem, nem gondolom magam kevesebbnek, ugyanakkor, ami a, az értékorientációmat illeti, azt egy pillanatig nem tartottam titan vagy bék alatt. Igen, én azt tudom, hallgattam a viselet, ismerően tisztában vagyok vele. A... Nem tudok azonosságot vállalni azokkal, akik így viselkednek, és akik ezt megelőzően is így viselkedtek. Hát ezért akarok olyan riportokat hallgatni. Mint Igen, bicsimát, de a riportok a viszont a nem az élet, tudja? Úgyhogy nagyon kedves, amit mondt. Tényleg. De nem én vagyok az, aki az ő hétköznapi életét meg fogja határozni. Rég voltam ennyire árva. De sose voltam ennyire tapasztalt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánom! Bízen Ágnes vagyok! Hát én csak telefonáltam volna az előző... Beszélgetésre, vagy talán még benne vagyunk. Benne van, mondja. Hódmezővásárhelyi vagyok. Jó napot kívánok. Önnek is. És nagyon-nagyon szíven ütött. Tehát sokan így ébredtünk föl, hogy úristen, van, hogy el se Tehát amikor az előbb azt mondta, hogy el se tudja képzelni, hogy a Márki Zaj Péternek csak a családja állt fel a színpadra, és simán el tudom azt képzelni, hogy azt mondta, hogy senki ne jöjjön oda, csak ők, mert ők voltak mögötte. Nézze, ez egy nagyon nagy, ez ebben önnek tökéletesen igaza van, akkor ez valószínűleg ugye ez az ő kívülállásából oda még el is képzelhető, de akkor valakinek szólnia kellett volna azért neki, hogy ezt el kellett volna mondania. Ha ez így van, asszonyom, akkor, akkor az a, az ő részéről, egy Márki Zainak megfelelő húzás volt, de jele, ön tudja ezt, vagy csak azt mondja, hogy lehetséges? Nem. Nem, de nem. látja, ön hiányzott valamelyik tévépolitológus politológus asztalától, mert ön egy olyan szempontot mondott, ami senkinek nem jutott eszébe, nekem egészen biztosan nem, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon valid, ahogy ezt szokták mondani mostanság ilyen trendi módon, de a Márkizaihoz méltó dolog lett volna. Ezt... Mi nagyon büszkek vagyunk rá, sokan. Én nő vagyok, én anyaként nézem ezt az egész dolgot, meg a leendő unokáim ö, szempontjából. És nagyon-nagyon szomorúak vagyunk. Ö, majd, hogy nem egy világ omlott össze, és elnézés, hogy reszket a hangom, de, de tényleg így van, egy világ omlott össze most ö, éjszaka. Pedig tudtuk, de elhittük, elhittük magunknak. Hát ez, az anyám, aki idős, idősebb már, mint én vagyok, és ő is azt mondta, hogy ennyire ö, egyszerűen nincsen önértéke, vagy nem, nem látjuk normálisan a világot. Egyszerűen elvesztek, Komolyan mondom, nem tudom a gyerekeket, hogy kellene nevelni. Nem, nem, nem, nem. Ö, tényleg ez van. Nagyon sajnálom, János, és köszönöm, hogy felvette a telefont. De Még egy dolgot hadd mondja a, kell. annak. A horgászás az nagyon jó ötlet, a horgolás, a kötés, meg hogy ebben az egészer tényleg nem kell foglalkozni. A világ sokkal több él. Jó, de hogy... uh, ugye ennek ennek mondott akkor, amikor a gyerekekről beszélt, és ha már a van szó, uh, néztem tegnap Lázár Jánost, akit én valamikor egy relatíve közvetlen. Embernek gondoltam, nagyjából másfél éve írta ki magát az én életemből, és ezt ő tette, és nem én. Amikor egy szívességet ajánlott az én ö, akkor éppen nehéz életemben, majd ö, olyan mértékben nem, áll hely, nem állt helyt, ami szerintem nem fér össze senkinek a magatartásával, lett az ács tanár, horgász, vagy politikus, bár hivatásos horgász talán nincs. Um, ezért aztán neki nem is írtam, uh, sokaknak írtam. Uh, mindenkinek annak megfelelően, amit a világról gondoltam, te senkinek nem gratuláltam, csak azért mert nyert, korábban négy évvel ezelőtt az, az előfordult velem. Csak furcsa pár volt, furcsa <haz> volt, hát amikor eljöttem az ATV-től. Uh, a, a furcsa volt nézni Lázár Jánost, beleértve azt az örömöt, ami az arcára volt írva a győzelme kapcsán, amit az ember megért, hát ha nem is most a már Márkizaid, hogy a saját választókörzetében ilyen vereséget szenvedjen, az több, mint elgondolkodható. Igen, és hogyha végig gondolja, én sem állottam semmit egész éjszaka. Kígyózó hosszú sorok, ugye? Én helyben vagyok. És mindenki azt gondolta, hogy, vagy legalábbis aki csak az én környezetemben van, hogy hú, hát ez milyen jó jel. Biztos azért állnak. Tehát könyörgöm, akkor ezek szerint a hosszú sorokba három ember, kettő, nem is arra szavazott, amire én gondoltam. Jó, hát ugye azért ez egy választási volt. körzeteben, nem csak húdnező vásárhely volt benne. Főleg Makó. Igen. igen, fel is voltak szólítva. Hogy mutassuk meg a vásárhelyieknek. Hát nem tudom, de mi azért a Péterre büszkék vagyunk a családjára is, és hát nekik kell ezt a bohotra. Hát, ebből valamit vagy kifejezésre is. kell, én én hogy juttass, Ebből majd valamit kifejezésre kell, hogy juttassanak, mert ezek nem lesznek könnyű hetek számára. Vagyunk. A Péter az egy tökös Tökösrác volt, hogy ezt így bevállalta, pedig ez benne volt a pakliba. Nem. Mi büszkék vagyunk rá. Csak sokan. Ezt akartam mondani Köszönöm, Köszönöm szépen! nem amikor én fizetek ide a sör! Ide a sör, ide a sör!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 back a mai a folyamán be tudom pótolni a hiányosságaimat megnézem politikusok interjúit megnyilatkozásait és akkor már érdemben tudok nyilatkozni valószínűleg van bennem valami, tehát hogy ott van bennem amit a Budi elem mondott, hogy annyira nem akar megismerkedni már Marlon mert hogy felnézve és nem akar benne csalódni és én már jó szerivel mindenkiben csalódtam egyszer, de újabb és újabb csalódást nem jó megélni és elsősorban az az oka, hogy mindenki iránt van valamilyen érzelmi kötődésem, és ettől a hátlebbi életemben teljesen már nem szabadulnék meg. Jó reggelt! Jó reggelt! Ugye a 2015 úrnak mondám, hogy ez 2006 őszén dölt el. Mi? Ez a választás. Hát nézzenek a táblára, a tabellára, hát ötödik veresség folyamatba. Hát, figyeljen, azóta eltelt el ha tény... Figyelek, és a tényeket nézem. De mely, tényeket. Mi, mi, mi, hogyan csoportosítja a tényeket? Négy darab, kétharmad. El... Előbb, mondta, előbb mondta a hölgy, hogy elhittük, elhitettük a, a valósággal nem tehát a valóságot szembe kell nézni. Ez, a, ez az ember tegnap is mindenkibe kereste a hibát, csak saját magában, nem. Ez egy nagyon hosszú búcsúbuli, egy nagyon fájdalmas búcsúbuli. És ezt tudomásuk kéne venni. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott minden jót kívánok önnek. Rendben van csak az a helyzet, hogy talán először, nem emlékszem vissza az összes másnapra. Jó reggelt Köszönöm, Wagner. Lehet, hogy a fókusznak van igaza, mert nem kell telefonálni, mert én nem tudom, hogy hogyan viszonyuljak ez, a, ez az egészhez, És az okokat sem értem, meg egyelőre semmit. Egy valami biztos, hogy mindig ilyen mély budapesti emberek vagyunk, és Orbán Viktor pedig érti Magyarországot, meg érti a vidéket. Úgy, ahogy senki más nem fogja. És amíg ez így lesz, és ilyenek a választási szabályok és körülmények, ő ezt mindig be fogja húzni. Ez a véleményem. De um, Inkább azt foglalkoztat, hogy hogyan viszonyuljak ezután itt a, a... hogyan befolyásolhatja az életemet, és hogy a, a mindennapjaimat. Hát, uh, valószínűleg még jobban el fogok szigetelődni uh, a politikától. <kül> és el is határoztam, tehát azok a hogy én minden este ATV híradót nézek meg, egyenes beszédet meg, mit tudom én, de ez egy tök fasság, ezt én nem fogom már megtenni, nem tudom, fogalma nincs. De nagyon csalódott vagyok minden esetre. Igen. Nem csak azt nézem, hogy tudok-e neked um, számokat mondani, csak annak érdekében, amit Budapestről mondasz. Uh -huh. um, csak úgy Néhányat mondok neked, Budapest egyes számú választókerülete. Nyert Csárdi Artal, második lett uh, a Fidesz. 48-43. Megyek tovább. Kettes. Nyert Orosz Anna, és második lett Simicskó István, ott van 10 százalék az relatíve sok. Hármas. Hajnal Miklós, Fürjes Balázs. fél. kontra 43. Hát ez győzelem, de elég szűk. Igen. Várjál elnézést, ezt most már írni kéne. <hő> Nincs nálam. Hát még tegnap, amikor néztem a műsort, akkor az én körzetemet mondták, hogy Kunhalmi Ágnes, akkor 400 szavazattal uh, vezetett, uh, még a uh, korábbi megméretetése most nem tudom, hogy csak ez Még egyszer, mit mondasz Budapestről? Uh, ami a négyes számú választókörzetet irít, uh, érinti, Tordai-Bence, 9% az sok. Ötös számú választókörzet, Olá, Lajos, nagyon nyert az ellenzékkel, szemben a durván 12 százalék. Akkor Jámbor András nyert 5 százalékkal, hát mondjuk az is inkább több, mint kevés. Hatházi Ákos nagyon nyert, ott 16 százalék van. Uh, hiszékeny Dezső még jobban nyert, ott van körülbelül 30 tehát eddig nem állsz rosszul azzal, amit mondtál, uh, de azért uh, mindenre nem lehet mondani. Arató Gergely, ez kérlek szépen a 9-es számú körzet, itt a különbség 2,5 százalék összesen 1200 ember, hát ezt átütő győzelemnek nem lehet nevezni, miközben természetesen nyert. Csak most, hogy Budapest, hogy áll? Szabó Tímea 7%-kal nyert, ez relatíve sok. Varjú László nagyon megverte Wintermantel Zsoltot, az szintén magáért beszél. Barkóci Balázs, Hát ott kerek 2% van, azt nem nevezném soknak. Dunai Mónika, ugye hát ez egy rossz példa mert ő eleve nyert, tehát ugye két helyen nyert a Fidesz. Szóval azt tehát, kell, hogy nekem. Én, én úgy gondolom, hogy a két ilyen nagy tömbben. Kunhalmi Ágnes, kélek szépen, nincs 1,8% embereket Egyre. tekintve 400, 440 ember. Vigyázat, Tibor, ezzel a Budapesttel is. Én én, értem. én Úgy gondolom, ha két ilyen nagy tömb áll egymással szemben, akkor előbb becsúszhat az, hogy ezek a különbségek inkább kisebbek, mint, mint nagyobbak. De, de valóban, egy ilyen kerületben, mint a 18 ahol hagyományosan, hagyományosan MSZP-s kerület, és egy, egyébként meg hol van az MSZP, meg a DK, meg bárki. Tehát, ah, Szóval, na, nagyon nagyon gáz ez az egész, és nem tudom hova tenni. Műsor után egyrészt hívlak, jó. közvetlen utána, másrésztről meg nem a fókusznak van igaza, és az nem biztos. Tehát az, hogy telefonálsz, az teljesen jól teszed, um, lesz, mint gondolkodni. Lesz. Van. Van. Ez a jó kifejezés. Van, mint gondolkodni. óvattal ezzel a Budapesttel. Jó reggat! Jó Én csak annyit szeretnék mondani, hogy sokszor, sokszor elhangzik az, hogy az a probléma, hogy a, a, az ellenzék nem jut el vidékre. Vagyis hát az ellenzék De Most véleményem szerint nem az a probléma, hogy nem jut el, hanem az a probléma, hogy nagyon se eljut. Én, én azt gondolom, hogy itt a a baj nem az, hogy nem hallják meg vidéken az ellenzéket, hanem az a probléma, hogy a vidékiek nem akarnak egyáltalán egyetérteni velük, jelentve nem akar, nem azt, hogy nem akar. Ön honnan tudnak. telefonál? Én keskemét mellő. Na most, ugye biztosan ön is tudja, hogy Kecskemét környéke az egyik, szerintem legdinamikusabban fejlődő része az országnak. És amikor itt ilyeneket hallunk, hogy nincs gazdasági fejlődés, és körbenézünk a keskemét közölegi kis falvakon, mint mondjuk Ballószők, Helvécia, Kadafalva, akár van ilyen, hogy katonatelet. Ezek túlzás nélkül állíthatom, hogy megduplázták magukat. Tehát a, most én, én azt értem, hogy, hogy ezt el lehet magyarázni, hogy, hogy ez ebből van, meg abból van, meg meg ebben nincsen kuniós pénzek, mert az Orbán nem tap. Ez, ez, ezeket mind meg lehet magyarázni. De azok az emberek, akik beköltöztek a vadi új házaikba. azok ezt, ezt egyszerűen nem értik. Tehát a, a, és emlékeznek arra, hogy, hogy annak idején én is tudom azt, hogy volt itt egy, egy, egy hatalmas nagy gazdasági felvudás világszinten. Ez, ez rendben van, de e, azok az emberek, akik akik most így élnek, azok ezt nem értik, és azt tudják, én ezt hogy... Én tökéletesen értem, amit mond. Én most önhöz fordulok, hiszen önnel beszélgetek. Amikor annak idején én eljöttem az ATV-től, én nem Igen. azért jöttem onnan el, mert lettem volna jól tartva. Sőt, nagyon jól voltam tartva, egy filérfizetést nem kaptam, de az egyéb jövedelmeim, amelyek voltak azokat, maradéktalan hagyták nálam. Én kizárólag azért jöttem el... Mert nem tetszett az, ami ott van. A kérdés az, hogy vajon uri luxuse, vagy elvárható-e az, hogy az ember az anyagiaktól függetlenül tudjon magában mérleget vonni a tekintetben, amiről most ilyen mértékben nem beszélünk, és félretés ne essék, én nem mondtam az, hogy a Fidesz az ATV. Én csak azt kérdeztem, hogy létezik-e elvonatkoztatni attól, mert ön ugye egyértelművé tette, hogy nem, én pedig azt is megértem, hogy nagyon nehéz, és azt is megértem, hogy én idősebb vagyok az átlagnál, A... vagy nem feltétlenül képviselem mindenben Bocsá. az embereket, csak azt mondom önnek, hogy attól, mert az embert elhalmozzák jóval, attól még érzékelhet olyan dolgokat, amelyek neki nem tetszenek. Ö, valójában ö de nem jól fogalmaztam. Tehát itt igazándiból nem arról van szó, hogy most a, a, az embereket csak kizárólag a, az anyagiak érdeklik. Én arra próbáltam terelni a szót, hogy ö, néha olyan dolgokat mondanak az, ellen, a, a, a, az ellenzéki oldalon, olyan dolgokra próbálják megbízni az, ö, meggyőzni az embereket, amik egészen egyszerűen a tapasztalataikkal nem esnek egybe. Mondjon egy még példát. Hozzájön az is. De mondjon egy példát. Hát például ezt, ezt mondtam példának a, a, az előzőt, hogy... hogy de ö, de, figyel, de pont erről mondtam önnek, hogy ez önmagában nagy kérdés, hogy elegendő-e ahhoz, és ön azt mondta, hogy másról is van szó. Most mondd ön valami mást. Másik példát? Hát most értem, megmondom őszintén nem mőszintén. Hát erről értem, van de. szó. Viszont azt tudnám még mondani, hogy a, az ellenzéknek... Tehát igazándiból összességében azt próbálom kifejezni, hogy itt nem, nem is föltétlenül a, a, a Fidesz mellett történik mindig a szavazás, igazándiból az ellenzék ellen. Tehát gyakorlatilag, ö, hogy mondjam, Azért nem tudok hozzászólni maga, érdemben, maga. mert az ember, ott, ahol ön szavazott, szintén a helyi ember volt. Tehát ugye nagy valószínűséggel nem egy betolakodó volt, hanem egy helyi ember. Az a kérdés, hogy ez a helyi ember... Hát a, uj, tessék! Attól, hogy helyi ember, attól még, attól még használhatja ugyanazokat a, a, azokat a szavakat. Ugyanazokat de itt a, nem a szavakon a, a, van szó, de, itt arról van szó, hogy amit mond, az mennyire idegen azoktól, akik ott élnek. Na hát a, attól még beszélhet idegenül, tehát beszélhet, mondhat olyan dolgokat, amik, amik idegenek. Hát a saját édesanyám például, ő, ő, ő kimondottan mindig is ellenzéki szavazó volt. És amikor, amikor beszélgetünk, olyan, mintha nem, nem, nem, egy, nem egy nyelvet, nyelvet beszélnék. E, e És saját ennek mi az édesanyám... oka? Hát ennek az az oka, hogy ö, ö, egyszerűen a, az ellenzék nem érti valójában. Én az a, édesanyjáról az... Az... beszélek, az édesanyja mit nem ért? Az édesanyám, hm, hát az édesanyám az, az ugyanazokat a dolgokat nem érti, ugyanazok a különbségek állnak fönt, mint az ellenzék és a fides szavazók De között. De önnek az, az édesanyja nem az ellenzék. Nem Mi az, amiben az édesanyja másféle gondolkodik, és ön ezen nem tud áttörni? Hát, ö... húha. Hát az a baj, hogy ez annyira összetett kérdés, hogy így hirtelen most... Ez szeretett... csak összetettnek tűnik. Ha megoltotta, akkor hívjon vissza. Ezek mind félbehagyott beszélgetések. Én nem fogok összecsomagolni. Összecsomagolhatnék, de ez jelenleg nem alkalom arra. Én ezt a mostani helyzetet szeretném mindenkivel megérteni és megértetni, beleértve, vagy ki mit gondol róla, és az önökkel való beszélgetés most pont úgy zajlik, ahogy mindig zajlania kellene, választásoktól függetlenül, aztán majd lesznek politikusok, de a politikusokkal való beszélgetés nem pótolja azokat a beszélgetéseket, amelyek most zajlanak. Én nem tudom, milyen üzenetek jutnak el az ellenzék részéről vidékre, nem élek vidéken. Én meghallgatom a közszolgálati Magyar Rádiót, mert sokat utaztam tegnap autóban, és nem értem. De erre még lesz módom elmesélni, vagy érzékeltetni a nagyon messziről jött emberbe, aminek a dátumait még lesz alkalmam egy párszor elmondani. Isten igazából szívesen belehallgatnék egy vitába, amit ön folytat az édesanyjával, vagy az édesanyja önnal. Ezek a viták, ezek nem a paksi atomerőművel és a napenergia hasznosításával szoktak kapcsolatosak lenni. Ezek egyszerű hétköznapi dolgok, ahol keverednek családi történetek, történelmi események, valós és nem valós események, ismeret és ismerethiány, meg még érzelem. Ez egy kellő kulimász. De hát nem is várhatom előnöktől, hogy akadémikus vitát folytassanak, ahogy én sem vagyok mindig rá alkalmas. Nem is hiszem, hogy azt mondom, hogy több megértést szeretnék. Nem tudom most pontosan megmondani, mit szeretnék. Én nem akarom csökkenteni a vesztesek bánatát, és nem akarom lenézni a győztesek örömét. Azt mindenképpen hangoztatnám, hogy ez nem csak elvileg egy ország, hanem gyakorlatilag is az. és ennek akkor is így kell lennie, hogyha majd gazdasági megszorító intézkedéseket fognak bejelenteni, mert ez mindenféleképpen szükséges lesz, és nem csak és kizárólag a választási adakozás miatt, hanem a háború és az attól független vagy azzal nagyon is összefüggő ránk váró gazdasági világválság következménye. Ha eddig nem voltam szélkakas, most garantáltan nem leszek az. Jelenteni szeretnék egy árbockosárból, mint ahogy tettem eddig. 9 szóval lesz 9 óra 061 712.42. Jó reggelt, szervusz! Elképesztően furcsán rosszul érzem magam, és nem elsősorban a választások miatt, de kapcsolódik hozzá, hogy mikor egy nagyon kedves kollégám, és a temetésére készülődöm. És ugye reggel értek a hírek, hogy mi lett a választási eredmény, meg olvasom, hogy a barátaim törölgetik azokat az ismerőseiket, akik vitászesek és rá szavaztak, Melesleg a temetésen ott lesz egy elég prominens mindenki által ismert, most meg nem nevezett zenész, aki ugye tudjuk, hogy a kormány hátszal közel áll hozzá, és hát iszonyatosan furcsa lesz a szemében nézni. És ezt nem tudom megmagyarázni, elméleten készülöm kellene a temetésre, szomorú is vagyok, messze is, megyünk, az autóban nem tudom, miről fogunk beszélgetni, tiszta gáz az egész. Nem tudom, mit mondják. Nincs de, valami jó ötleted? De e, e, lebaradtam a bemutatkozásnál. Párhi vagyok, szia, ah. ismerjük egymást. Ah, igen, nekünk ré, ré, ré, egy csomó dolgunk van még, Balázs. É, ja, igen, ez ezt több most. Ez, ez, ez, nagyon, figyelj, ezt ez, ez, ez, ez, csak ezt most magamnak is mondtam. Figyelj, e, ezek nem lehetnek szempontok. Tudom. Hm, ez minden, tudom. tehát tenyap nem történt olyan, tehát, ami tegnap történt, az nem minőségileg, minőségileg más, mint ami eddig volt. Mm, igen. Az a baj, hogy ez most így nagyon... Tudod, és még egy dolog, hogy amikor szakít egy nő és egy férfi, akkor ott valami betelik, de, nem mm. ott, de az nem akkor születik általában. Tehogy hát, is. is. Ez teljesen igaz. Hát hogyan? Tehát ez egy folyamat. Ez egy folyamat, amelyben nagyon nagy kérdés, hogy ennek a folyamatnak az egyes pillanataiban mi megfelelően beszélgettünk -e egymással, beszélgettünk-e egyáltalán, arról beszélgettünk-e, amiről akartunk, olyan módon úgy váltunk -e egymástól, hogy milyen hiányérzet marad bennünk, és most valójában ezeket a hiányérzeteinket soroljuk, amit természetesen itt most ebben a pillanatban pótolni nem lehet se egy temetésen, se egy esküvőn, mm -hmm. sehol. Nyilván. Gondoltam, megosztom, majd aztán megbeszéljük, hogy... De biztos, te, tehát hogy nem lesz gond. Tehát én azt mm. gondolom, hogy egy temetésen a gyász. Tehát, hogyha ha valaki meghalt, akkor az a személy lesz az, aki, aki, a, aki ott lesz e, a központban. Én tudom, hogy ott nem lesz gond. A gond az én vagyok, meg ami nem zajlik, meg az odavezető út. Most ez egy nagyon profán volt, de hát ugye két órás az út oda, meg vissza. Figyelj, legrosszabb esetben, és ez nem is a legrosszabb eset, hát hallgatni fogsz. Hányan ültök Négyen. az autóban? Négyen. Hát figyelj, van ott még három ember. Miért kell pont neked binned a szót? Ja, de hogy hát, mert ilyen vagyok azért. Te most nem leszel olyan. Most hallgatni fogsz. Legyen úgy. Nem tudom, ne, ne, ez nem volt, én csak azt mondom neked, hogy semmit ne dönts el előre. Semmit ne dönts el előre. Könnyen lehetséges, hogy ez az út egy, egy nagyon jó út lesz, lesz amit az az apropot, ami nem lesz pozitív. Igen. Én egyebek közt abban látom a konfliktus okát, és nem véletlen az, ahogy én ma viszonyulok mindehhez de általában ezek nem véletlenek. Hogy Tehát van egy olyan érzelmi tartomány, amely ha megjelenik, akkor utána az emberek feltétlenül győzedelmeskedni akarnak a másikkal, de, de van olyan helyzet, ahol az emberek meg tényleg beszélgetnek és nem akarnak győzedelmeskedni. Én ritkán válogatom meg olyan mértékben a szavaimat, mint most bár is megválogattam. Tehát nem, ez nem, tehát figyelj, e, és hogyha netán mondasz egy mondatot, azt se kell, hogy feltétlenül azt jelenti hogy utána hosszú szózatot kell ért, intézni, legfeljebb azt mondod, hogy hát ezt te nem pontosan így látod, és hogyha visszakérdeznek, akkor azt mondod, hogy nem a legmegfelelőbb alkalom, hogy most ebbe belekezdjél. Nem kell, hogy ennek az útnak rossz emléket kell eljön hagyni a te emlékezetet, beleszámítva magát a temetés, ami nyilvánvalóan szomorú. szomorú. de valószínűleg megoldjuk, hogy oda odatereljük a figyelmet másfele. Ez Még azt sem mondom, valami. hogy igyekezni kell, azért ha belegondolsz abba, ez végül is a természetes intelligencia része. Hm? Tegnap nem történt tragédia. Ja, dehogy is. Én nem is ezt mondom. Arról nem beszélve, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogyha csak nem csaltak mindent el, de akkor Rodolfok voltak, meg akkor abból tényleg nem vettünk észre semmit sem. Okay. Tehát, hogy ez tegnap, és tegnap előtt is így volt, és valamilyen okból ezt mégsem láttuk, vagy láttad, és ha valami foglalkoztatja az embert, akkor az, hogy hát ez hogy létezik? Tehát, hogy az egyik pillanatban még csupaszak az ágak, a másik pillanatban meg alma van rajta. Hát ez hogyan van? Igen. Tehát ez tegnap előtt is így volt. Csak éppen nem volt válasz. Persze, persze, azt megértem. Most csak ez így, így összejött. Tehát pont ne agódjál ez... rajta, és minden kevesebbet aggozánnál természetesebben fog menni, és holnap meg felhívsz? Hánykor van? A temetés ma Igen. délben. Nem csak erre indulunk. És hol van? Mátra derecske. Meséld el, hogy mi történt. Jó, nagyon szívesen, úgyis beszélünk, majd köszönöm szépen. és ez természetesen a hétköznapi emberi kapcsolatokra is vonatkozik. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy az ember ne érezne egyénileg szomorúságot, vagy ne lenne vidám. Nekem azért nagyon sajátos a helyzetem, mert egy olyan szférában nyilvánlók meg, amelytől egyre jobban tartanék távolságot. Könnyen lehetséges, hogyha csak azt látnám, tehát túl sokat hallom megnyilatkozna a játékosokat, a hokit szeretem, de ahogy beszélnek a hokisok, azt nem. Tartok tőle egy nem jó hasonlót. De kívánom, hogy jó legyen. Jó reggelt! Jó reggelt! Szeruszt, Hát, kiregzi, például én ezt vártam, én örülök is ennek az eredménynek. Nem tudom, emlékszem, múlt héten, amikor betelefonáltam, és mondtam, hogy a, az ellenzéknek a szlogány, a kelet, vagy nyugat, a Fidesz pedig háború, vagy béke, és ezzel nyer a Fidesz, és azt mondtad, hogy hát szerintem. Én akkor biztos voltam benne. Én olyan, olyan helyzeti előnyben vagyok, hogy én 17 éves koromtól 25 évig jártam az országot. Minden hétvégén, szombaton és vasárnap vidéken voltam falvakba, és, és én tudom, hogy milyen a vidéki ember, és ma ugyanolyan, mint 25 évvel ezelőtt. A, a biztonság kell nekik, és a nyugalom, és, és úgy érzik, hogy ezt a Fidesztől megkapják, és az ellenzéktől pedig ezt nem is várhatták soha. És azt az tetszik nekik, hogy az Orbán Viktor az elmegy a falig, az Orbán Viktor az, ez sokszor erőszakos, sokszor hőzöngő, ez, ez kell nekik. És ez, ez nekem is tetszik, én is ilyen vagyok valahol, akármilyen budapesti vagyok. És ebben biztos voltam, hogy a Budapest veszít. Még azt is mondtam neked talán, hogy Miskolc, Pécs és Szeged ugyanúgy ellenzéki lesz. Ebben tévedtem, mert Miskolc az ugyanúgy behúzta a Fidesz mellett a, a győzelmet. Úgyhogy ez így volt. Ez ugye én embereknek mondtam, hogy nézzétek meg este 11-kor hunyorítva majd a térképet, és narancsárgól lesz az ország. Én most nyertem a volt feleségemtől egy üveg akármilyen pesgőt, az autószerelemtől egy, egy karton sört. Úgyhogy most fogom behajtani ezeket a dolgokat. Könnyen lehetséges, és az is lehetséges, hogy közben többet vesztetél, mint amennyit nyertél. Nem azt mondtam, hogy vesztettél, azt mondtam, hogy könnyen lehetséges. Soha nem fogok ilyesmire fogadni. Eddig se fogadtam, mostantól kezdve végképpen nem. Annál sokkal nagyobb a tét. Egy Liverpool csalzire még csak-csak de a Fidesz nem Liverpool és nem cselzi, és az ellenzék sem Liverpool és nem cserzi. És a Fideszre nem tudok úgy nézni, mint a barátomra, és a Fideszre nem tudok úgy nézni, mint az ellenségemre, és ugyanez áll az ellenzékre is. Most lesz módja a kejfejancsinak, ha hagyják megmutatni, hogy mit tud. Amit nem tud egy partizán, amit nem tud egy ATV, és nem tud senki más. Csak önök és én. Így együtt. Nem történt tragédia. miközben nem tudok őszintén örülni a győztesek örömének, de fancsali mosoly sincs rajtam, és nem akarom letörölni az örömet az arcukról. Hát arról nem beszélve, hogy még nagyon közel van az egész. Magamról nem is meséltem. Nem vagyok egy gép, és a hátra életemben már nem is leszek. És mélyen megéltem azt, ami történt. És még most is mélyen megélem. Még nem fejeztem be. 061 71242 először De ma nagyon-nagyon jól viselkedtek. Nem, mint hogyha meg kéne önöket dicsérnem, de néha mégis meg kell az embereket dicsérni. És ezt minden nap így kéne. Minden nap. Nem az a fontos, hogy egyetértsünk. Az a fontos, hogy beszélgessünk. Még az se biztos, hogy fontos, hogy beszélgessünk. Lehetséges, hogy valaki csak betelefonál ide és beszél. És a végén azt mondja, hogy megtenné fiala úr, hogy nem szól hozzá, és akkor azt mondom, hogy ha ezt szeretné, legyen meg az akarata. Mint amikor az ember kinyitja a csapat és jön. Örülök, hogy a mai nap így alakult. Sok, tehát ezt szerettem volna, miközben nem tudtam, hogy ki mit mond, és nincs bennem, hogy most hányan örülnek, és hányan szomorúak. Ma reggel majdnem, hogy betöltötte a hivatását a kejfejelcsi, csak azért nem mondom, hogy betöltöttem, mert az ember maximalista, és minden lehet még ennél is jobb. Tartsák meg ezt a jó szokásukat. Higgyék el, és tudják, ezek a mondandók, ezek ott vannak önökben minden nap. Ez nem kell egy választási győzelem, vagy választási vereség, hogy másnap megosszak. És ígérem, hogy türelmes leszek, és megértő, és ígérem, hogy nagyon sokszor türelmetlen leszek, és nem megértő. Hát honnan a pitliből tudja, hogy milyen leszek? Remélem, hogy elkerül az, ami Bruce willis történt. Ugye, hát ez itt ugye arról beszélek, hogy az ember a, a szellemi kapacitását egy tízes skálán azért alapvetően bírja. Nagy élmény volt majd önökkel együtt lenni. Köszönöm. 061... 712-42 másodszor. Ők nem lépnek fel, ma az akvárium volt. Nem, az akváriumban nem a voltban léptek, a fel a nagy teremben. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap hat után, de még hét előtt találkozunk. Galamos Ádámnak gyógyulást kívánok. És ki is törlöm az SMS-eket, egyet, egyet küldök el, Elsimon Lászlónak, hát összes többit kitörlöm. Sevestem, és emlékszem, mikor töröltem. Tree! 712-42 senki többet? Bocsak sírnia, régen voltak ennyire árvák a vesztesek. Lázár János azt mondta, hogy ne bántsák Márki Zai közvetlen környezetét. Én azt mondom, hogy az örülők ne bántsák örömükben a veszteseket. Náluk árvábbak, ma Magyarországon csak a konkrét árvák vannak. Viszont hallásra.